Partea simplității de Dominic Loro Partea a treia, mintea Citat E absurd să te ignori pe tine însuți atunci când vrei să cunoști totul, Platon Din și în ciuda afirmațiilor carteziene, omul a știut că bolile corpului sunt strâns legate de cele ale sufletului Însă pentru a ne controla impulsurile și a ne regăsi echilibrul e nevoie de mai mult decât să luăm pur și simplu unele decizii. Se impune o întreagă reconstrucție a modului de a gândi. Să ne ocupăm de noi înșine, să fim prieteni cu propria noastră persoană, să ne respectăm. Acestea sunt principalele noastre în datoriri. Anumite tradiții, mai ales în Occident, și în statele bogate ne împiedică să dăm o valoare pozitivă unor astfel de învățături. Le numim egotism sau narcisism, însă la Socrate, Dogen, Meister Eckhart sau la mari înțelepți indieni, atenția acordată propriei persoane a avut mereu un sens pozitiv și, tocmai plecând de la aceste școli de gândire, S-au constituit cele mai austere și mai riguroase filozofii cu caracter universal pe care Occidentul și Orientul le-au cunoscut vreodată. Epicurismul, stoicismul, budismul, hinduismul. Asceza este condiția necesară pentru seninătate și pentru cunoașterea de sine. Eforturile depuse pentru a ne schimba Presupune, înainte de toate, libertate. Să nu cerem prea multe de la viață, să evităm excesele, să ne purtăm cu modestie. Sunt regulile care trebuie respectate dacă vrem să evoluăm. În toate culturile, grija față de sine cere o permanentă schimbare de perspectivă. Ea ne reamintește că e inutil să facem speculații asupra unor fenomene, precum catastrofele naturale sau răutatea lumii, și că, în schimb, ar trebui să ne îndreptăm atenția spre lucrurile imediate de care depindem în mod direct. Putem, deci, să devenim responsabili, să ne transformăm și să devenim mai buni. Prin tehnici de scrutare a trecutului, examene de conștiință, exerciții care au legătură cu renunțarea, disciplina, abținerea, igiena vieții mentale și fizice. Singurul obiectiv de atins și de păstrat mereu în minte, fără al schimba de-a lungul timpului, în funcție de circumstanțe, este sinele stăm puterea noastră să ne controlăm, să ne corectăm și să redobândim astfel plenitudinea. însă grija față de sine trebuie să meargă mână în mână cu însă șarta de a trăi. citat Trebuie să ne protejăm sinele, să l apărăm, să-l înarmăm, să-l respectăm. Să-l cinstim, să-l păstrăm, să nu lăsăm o clipă din ochi și să ne ordonăm întreaga viață în jurul lui. Numai păstrând legătura cu el, putem simți singura și cea mai mare bucurie legitimă, trainică, permanentă, Seneca. Iată de altfel ce scria Seneca lui Lucilius, citat. Dacă fac totul în interesul propriei mele persoane, înseamnă că interesul pentru propria mea persoană precedă totul. Încheiat citatul. 1. Ecologia interioară. purificativă spiritul. Grijile și stresul. Există întotdeauna riscul de a ne polua mintea, cu gânduri negative, turbulente, disprețuitoare sau gânduri de îndoială. Trebuie să eliminăm toate aceste gânduri dacă vrem să ne îmbunătățim ecologia interioară și să le înlocuim cu atitudini pozitive. Ecologia interioară reprezintă o muncă intimă de a sinelui, pe care o putem numi și muncă spirituală. La violența promovată adeseori de mediile de informare masă, trebuie să răspundem prin artă, cunoaștere, frumusețe, prin căutarea confortului, a păcii și a iubirii. Cu cât mintea e mai calmă, cu atât ne e mai ușor să lucrăm cu ea, să ne organizăm depozitul de informații, să știm să le folosim cu bună credință, cu intenții clare. Adevărata noastră îndatorire e pregătirea pentru o viață mai bună. Neliniștea e doar un gând, atât și nimic mai mult. Acum trei secole, cuvântul gând însemna în engleză și neliniște. În proporție de 90%, lucrurile pentru care ne facem griji nu se întâmplă niciodată. Catastrofele, cum ar fi cutremurele, incendiile, bolile grave, există fără îndoială. Dar, dacă în fiecare zi ne gândim doar la catastrofe, ele se află mai degrabă în mintea noastră decât în lumea de afară. Emoțiile, ansietățile, depresiile nervoase sunt toxice, ne distrugem mental și fizic cu revolta, teama, gelozia, frustrările, ura, resentimentele pe care le nutrim. Gândurile negative obstrucționează gândirea, împiedicând dragostea și bucuria să se manifeste. Rigiditățile trupului derivă din inflexibilitatea spiritului, îngrijorarea afectează celulele nervoase din stomac și comandă creierului să secrete sucuri gastrice care se transformă în toxine pentru organism. Totodată solicită la maximum și distruge sistemul nervos și pe cel glandular, toate acele țesuturi care controlează eliminarea deșeurilor, ceea ce explică de ce anumite persoane anxioase nu pot să slăbească, deși mănâncă puțin. Grijile ne afectează somnul, duc la diabet, la apariția ridurilor, a firelor albe de păr, ne distrug capacitatea de concentrare și de decizie. Ne blochează energia și ne dereglează metabolismul, dar grijile țin doar de obișnuință. Oamenii care nu știu cum să le mai facă față mor tineri. Marii ansioși se vindecă întotdeauna foarte greu. Nervozitatea este o boală de lungă durată care atrage după sine alte maladii. Cum am putea avea o viață senină dacă ne irosim energia mentală pe griji fără sfârșit? Unii medici spun că teama de trecerea timpului are efectele cele mai nocive asupra corpului și a spiritului și că această teamă nevrotică poate fi cauza îmbătrânirii premature. Însă avem în noi capacitatea și puterea de a ne educa în acest sens, redându-ne singuri sănătatea și bucuria de a trăi. Cu cât zăbovim mai mult cu gândul asupra unei probleme, frământându-ne din cauza ei, cu atât ajungem să nu mai știm nici ce vrem, nici cine suntem. Stresul ne risipește, ne istovește. E vital să alungăm furia din noi înșine, să o exteriorizăm. Primele sfaturi care trebuie respectate sunt acestea. Mâncați bine și sănătos. Puneți-vă corpul la treabă, ieșiți la aer, înnotați. Răsfățați-vă, acordați-vă clipe de plăcere respectați-vă ceasul biologic, digestia, secreția hormonală, sinteza colesterolului, reproducerea celulară. Cea mai bună modalitate de a cunoaște ritmul acestor procese este să țineți timp de o lună un jurnal în care să notați momentele când vă e foame și somn, cele în care simțiți o scădere de tonus și să încercați treptat să vă conturați alte obiceiuri sau să vă reglați activitatea în funcție de ceasul vostru personal. Dormiți suficient. Lipsa de somn provoacă stres. Culcați-vă și treziți-vă la ore fixe. Ciclurile de somn durează 90 de minute. Dacă am pierdut un tren, Trebuie să-l așteptăm pe următorul. Savurați mâncarea în liniște și convivialitate. Evitați restaurantele zgomotoase, produsele semi-preparate, alimentele prelucrate industrial. Alegeți feluri de mâncare simple, legume proaspete, pește, uleiuri de calitate, fructe de sezon. Amintiți-vă că o masă luată într-un ambient plăcut, pendelete și cu plăcere, nu are aceleași repercursiuni asupra organismului ca o masă luată în condiții proaste, când digestia este perturbată, iar metabolismul încetinit. Transformați prânzul într-un moment special, Refuzați invitațiile neplăcute, mâncărurile prea grase sau prea dulci. Permiteți-vă din când în când puțină ciocolată pentru aportul său de magneziu și pentru un somn mai bun. Prea mult alcool perturbă somnul și diminuează recuperarea nocturnă. Nu mâncați niciodată prea mult sau prea puțin, în afara perioadelor de post. Cel mai des, creierul lui îi e foame, nu stomacul lui. Luați un dejun complet. La modul ideal, acesta ar trebui să reprezinte partea esențială din hrana noastră zilnică și să conțină preparate sărate și consistente. Practicați o activitate fizică. Sportul este cel mai bun remediu antistres, dacă trebuie să fie practicat regulat, cu măsură și în armonie. Mai bine faceți câte 10 minute de sport pe zi, decât o oră pe săptămână. Mergeți în natură. Mersul pune gândurile în ordine și ajută la relativizarea problemelor. De asemenea, nu uitați să vă duceți din când în când pe malul unei ape, unde aerul este mai ionizat. Căscați, râdeți, nu vă luați tot timpul în serios. Dacă stresul începe să vă frământe, înseamnă că voi îi permiteți acest lucru. Învățați să ridicați împotriva lui un zid de seninătate. Suntem ceea ce gândim. Nuanța tenului, cicatricile, ridurile de expresie, bucuriile, suferințele, stresul, toate sunt prezente pe chipul nostru în trăsături. Acolo se poate citi totul. A ne trăi viața fără să fim conștienți de ceea ce suntem duce la deteriorare și distrugere. Viața ne este modelată de ceea ce gândim. Suntem alcătuiți din vibrații și stă în puterea noastră să le schimbăm, să dăm un realității și să rămânem deschiși la toate posibilitățile care ni se oferă. Această schimbare... Nu este însă posibilă decât atunci când devenim pe deplin conștienți de lucruri, de acțiunile, de gândurile noastre. Subconștientul lucrează 24 din 24 și ne înmaganizinează gândurile. Fiecare gând e o cauză, iar situația care rezultă din ea este efectul. Trebuie, deci, să devenim stăpâni pe gândurile noastre pentru ca ele să se concretizeze în situații favorabile. Lumea interioară e cea care conturează lumea exterioară. Învățați să vă selectați gândurile. Alegeți să fiți amabil, vesel, iubitor și lumea vă va răspunde cu aceeași monedă. Străduiți-vă să vă ocupați mintea cu convingerea că o să vi se întâmple numai lucruri bune și supravegheați-vă gândurile pentru a le orienta spre lucruri drepte, frumoase și utile. Tot ce vi se întâmplă reflectă aceste gânduri. Imaginați-vă că mintea este o grădină în care plantați semințe. Subconștientul e înțesat de ideile pe care le-ați semănat de-a lungul zilei. Ce veți recolta la capitolul vitalitate, sănătate, prieteni, status social și situație financiară este rodul gândurilor voastre. Este deci capital să le acordăm întreaga noastră atenție. Energia este dirijată de ceea ce gândim, iar gândurile precedă atitudinea. Aceasta înseamnă că sunteți responsabili de propria existență și că lumea care vă înconjoară e doar oglindirea ei. Sănătatea e o chestiune de atitudine interioară, iar viața ne cere să nu abandonăm niciodată ce avem mai bun în noi înșine? Sistemul de gândire și modul de exprimare condiționează și ele comportamentul fizic, atitudinile, confortul sau disconfortul. Nu veți deveni puternic decât dacă veți ști să trăiți cu calm și echilibru. Selecția ideilor Adepții u spuneau, citată, dacă mintea nu vă este prinsă de lucruri inutile, înseamnă că vă aflați în cea mai bună fază a existenței voastre. Încheiat citatul. Trăim în închisoarea psihologică pe care ne-am construit-o singuri și suntem înlănțuiți de credințe, opinii, formație și de influența înturajului. Dacă mintea ne e congestionată, nu putem funcționa normal. Prea multe lucruri ne distrag atenția, ne induc în eroare, ne împiedică să ne concentrăm. Cu cât înaintem în vârstă, cu atât mintea ne se supraglomerează, ca un pot vechi plin de lucruri inutile și uitate. Poate că nu ne dăm seama, dar de fapt gândim fără încetare. Cum ne petrecem timpul? Care ne sunt ambițiile? Oare lucrurile pentru care ne zbatem chiar merită o steneală? A ne pune ordine în gânduri înseamnă, la fel ca în cazul aranjării lucrurilor materiale, a eliminat tot ce nu mai contribuie la satisfacerea unei nevoi, astfel încât să facem loc pentru ceea ce este mai important. Fiecare gând lasă urme și întărește sau slăbește sistemul imunitar. Așa cum un mediu mai puțin încărcat ne ușurează viața, trierea gândurilor face loc pentru ceva nou. Dacă vă antrenați regulat să ștergeți sau să alungați din minte anumite idei, acțiunile pe care ele le generează vor fi la rândul lor anulate. Alcătuiți o listă de idei sau gânduri care vă vin cel mai des în minte, ca niște benzi de magnetofon, pe care le ascultați zilnic, iar și iar și cu care v-ați obișnuit atât de mult, încât nici măcar nu vă mai trece prin cap să le opriți. Alcătuiți această listă cu multă atenție, răbdare și minuțiozitate. Dacă anumite elemente vi se par deranjante, lăsați-le deoparte sau rezervați-vă un moment în care veți reflecta asupra lor. Încercați apoi cu lista în față să alungați din minte aceste idei una câte una cu răbdare. Respingeți-le cu blândețe și fermitate de fiecare dată când reapar. Un astfel de exercițiu va da roade, la fel ca toate exercițiile. În ziua în care veți constata că în minte vă vin idei noi, vă puneți întrebările potrivite. Citat: Fiecare dintre noi trebuie să se confrunte cu misiunea de a ști în ce anume rezidă caracterul unitar al personalității sale. Pentru a-l putea realiza, dar și cu obligația de a porni în căutarea sa. Și astfel începe drumul parcurs de orientali încă din timpuri străvechi. John Blofeld, Yoga, calea către înțelepciune. Pentru a obține un răspuns, trebuie ca fiecare întrebare să fie specifică și lipsită de ambiguități. De asemenea, trebuie să fie simplu formulată. În tot ceea ce întreprindem, avem mereu o alegere de făcut. Totul are o semnificație. Există rațiuni pentru care observăm anumite lucruri și nu altele. Unele persoane remarcă lucrurile frumoase, oameni interesanți. Altele... Coșurile de gunoi, defectele, imperfecțiunile. În cea mai mare parte a timpului, aceste alegeri rămân inconștiente, dar putem să ne folosim mai bine de conștiință pentru a acorda atenție alegerilor pe care le facem. Astfel, dacă în mod obișnuit vedem doar lucruri negative, Putem reuși să ne corectăm și să căutăm ceva mai bun. Într-un fel, nu ne oprim niciodată din creat. Putem să dăm subconștientului nostru instrucțiuni în așa fel încât să nu selecteze pe viitor decât lucrurile pertinente. Stările de spirit. Anxietatea și regretele nu și-au locul într-o minte pătrunsă de acest adevăr simplu, potrivit căruia nu există niciodată suișuri fără coborâșuri. Viața e rare ori la fel de neagră pe cât ne imaginăm când suntem cu moralul la pământ. Dacă facem ce am făcut dintotdeauna, vom fi ce am fost dintotdeauna. Adevărata dragoste de sine vine dintr-o dominare a egoului, care duce la libertate. Putem să ne străduim pentru a deveni mai răbdători, iar acest lucru seamănă cu funcționarea unui mușchi care, dacă e lucrat, devine mai rezistent. Mintea e un mediu de creație. Viața merge mai departe când ne tăiem la deget. Ea permite formarea unor celule noi și construirea unui țesut care să închidă rana. La fel se întâmplă și cu gândurile. De fiecare dată când începeți să vă îngrijorați, să vă simțiți pierdut, singur, deprimat, plin de ranțiună, pesimist sau furios, luați o carte interesantă, schimbați-vă ținută, și faceți tot ce vă stă în putere ca să înveseliți mediul care vă înconjoară. Flori, muzică, bețișoare sau lumânări parfumate. Puteți face și puțină yoga sau câteva mișcări de gimnastică, să scrieți în jurnal, să faceți o baie sau să ieșiți la plimbare. Cel mai important este să o Opriți fluxul mental până ce energiile noi le vor înlocui pe cele vechi. Depășiți problemele. Citat. În fața unei probleme nu e nimic de făcut, doar de știut. Dr. Charles Barker Nu tratați problemele, depășiți-le. Concentrându-ne pe o problemă, o menținem vie și, ca atare, nu putem merge mai departe. Gândurile negative nu trebuie să fie analizate, disecate, studiate, fiindcă astfel iau amploare. Nu vă mai utrăviți viața cu vechi și cu răni neiertate. Puneți la coș resturile trecutului. Păstrați doar amintirile frumoase. Viața o ia de la capăt în fiecare zi. Tu ești cel care trăiește astăzi. Încetați să mai credeți că e obligatoriu să fiți azi, aceeași persoană care era ieri. Avem cu toții în noi un potențial nelimitat și posibilitatea de a ne schimba, dacă vrem. Ceea ce ne împiedică să valorificăm acest potențial este atașamentul nostru psihic față de trecut. Energia de care dispunem în clipa prezentă este singura de care avem nevoie. Nu abordați situațiile dificile decât în detaliile lor cele mai simple. Toate lucrurile cărora le dați atenție se amplifică. Și cu cât insistați mai mult asupra unui lucru nedorit, cu atât îi acordați mai multă importanță. În loc să vă gândiți activ la o problemă, mai bine uitați-o. E suficient să știți în ce anume constă exact problema și ce întrebare trebuie pusă. Lăsați apoi această întrebare deoparte să se fixeze, să devină ca o apă stătătoare. În curând, ceva magic se va produce în subconștientul vostru. Când stăruim asupra unei probleme sau asupra lucrurilor care ne enervează, uităm cât de frumoasă și de plină de posibilități este viața. Nu vedem decât lipsurile, nedreptățile, cauzele nefericirii noastre, ale frustrărilor sau ale tristeții noastre. Însă momentele grele din viață constituie un prilej pentru a face un pas înapoi și a reconsidera situația Trebuie să ne întrebăm ce anume e mai important, de ce am făcut asta Știm că există o putere la care avem acces în fiecare clipa a vieții Dar trebuie să cerem mentalului nostru să ne conecteze la fluxul ei cu cât devenim mai conștienți, cu atât suntem mai capabili să facem față problemelor care se ivez. Dacă zăbovim cu gândul asupra obstacolelor, problemelor și dificultăților cu care ne confruntăm, subconștientul va acționa în cosecință și ne va bloca drumul către fericire. Tot ce se întâmplă, se întâmplă ca să ne învețe ceva. Negativismul ne face rău. Negativismul gândurilor și acțiunilor noastre ne face la fel de mult rău ca alimentația nesănătoasă, tutunul sau lipsa de somn. Frustrările sunt rezultatul unor dorințe neîndeplinite. Neliniștile sunt consecința incertitudinilor, iar negativismul apare ca urmare a unei lipse de energie și de încredere în sine. Vindecarea psihismului presupune aducerea la suprafață a ideilor și emoțiilor inconștiente. Trebuie mai întâi să identificăm sursa stărilor negative și să ne întrebăm ce vrem de fapt. Alcătuiți o listă cu ceea ce doriți. Nu încercați să aflați dacă aveți posibilitatea de a atinge respectivele deziderate și nici cum v-ați putea împlini scopul. Un gând bine orientat este capabil să producă vibrații care se pot transforma în inspirație. De asemenea, cu un bun antrenament mental, Putem să alungăm gândurile negative. La fel, putem să ne antrenăm să combatem gândurile negative, așa cum învățăm să mergem pe bicicletă, să notăm, să conducem mașina. Odată ce sunt deprinse, aceste acțiuni devin automate. Dacă vrem să ne antrenăm să devenim calmi și senini, putem să reușim în numai 30 de zile. Adesea, când suntem bolnavi, ne vindecăm mai repede dacă evităm să ne gândim la lucrurile negative. Orice gând sfârșește într-o bună zi, pârina se întoarce în neant. Deveniți conștient de puterea propriilor gânduri. Sentimentele voastre sunt negative, sau viața însăși. Recunoașteți puterea absolută a subconștientului. El e cel care vă poate aduce bucurie, sănătate, libertate și tot ce meritați. Nu vă focalizați pe trecut, ci pe ceea ce puteți face acum. De exemplu, dimineața întrebați-vă cum ar fi ziua pe care v-ați dori Încercați să vă amintiți tot ce e bun și plăcut în viața voastră. Pesimistul va acționa întotdeauna într-un mod negativ, dar cu cât maniera lui de a gândi e mai constructivă, cu atât va fi mai motivat să caute ceea ce îl înalță. Înainte de a dormi, obișnuiți-vă să rememorați evenimentele agreabile ale zilei, o plimbare, o masă bună, o întâlnire plăcută. Acestea sunt comorile voastre. Notați-le într-o agendă. Mai târziu, ele vă vor reaminti suma bucuriilor pe care vi le-a dat viața. Rugați-vă pentru ceva și cereți subconștientului să răspundă. Treceți-vă în revistă gândurile și spuneți-vă că veți dormi profund. Visele ne pot permite să găsim răspunsuri la anumite întrebări, cu condiția să ni le punem înainte de a dormi. Controlați-vă mintea, dialogați cu voi înșivă, imaginați-vă că aveți puterea magică de a ieși din propriul corp și de a vă așeza lângă voi. Priviți-vă! Cum este persoana pe care o vedeți? Cum arată? O iubiți? Puteți să o ajutați, să o sfătuiți? Antrenați-vă capacitatea de detașare. Nu vă cramponați de idei. Când decideți să acționați pentru a suprima ceva, chiar și o pasiune devărătoare, cea mai mare recompensă va fi să vedeți că ați reușit și că pasiunea respectivă nu vă mai împiedică să trăiți. Vă veți simți extrem de ușurat și de despovărat și vă veți spune Gata, am scăpat! Când totul a fost eliberat la nivel mental, când la fel ca într-un spațiu vid nu mai există niciun fel de atașament, când toate acțiunile sunt dictate doar de loc și de moment, când obiectivitatea și subiectivitatea sunt una, înseamnă că ați atins forma cea mai înaltă a detașării. Libertatea completă, fără atașamente, este deci scopul ultim. Există tehnici pentru a învăța cum să vă controlați viața, să vă stăpâniți stresul, și toate acele valuri de derută care vă secătuiesc atât fizic cât și psihic. Formulați-vă propriile principii. Citat Principiile sunt ca o pânză des, cu precizie, consecvență, frumusețe și rezistență, o pânză lucrată din toate firele vieții. Shakespeare Mintea nu știe ce vrea, vreau să slăbesc, dar vreau să mănânc și o felie de tort. Așa că avem nevoie de principii. Apelul la ele poate deveni un obicei și un reflex, dacă facem suficiente eforturi pentru a le aplica un timp îndelungat. Mintea nu știe să aleagă, are nevoie de susținerea anumitor principii care să o ajute să dicteze comportamente. Sunt atâtea lucruri, atât de simple, pe care nu le punem în practică. Să trăim echilibrat, cumpătat, respectând mediul. Ambițiile și principiile sunt baza vieții. Fără ele nu am avea niciun fel de reper. Arta deciziilor corecte Aștept ști să hotărâți repede și bine, este o artă și o calitate, căci vă va scuti de griji multă vreme de acum încolo. Odată ce decizia a fost luată și acțiunea necesară a fost dusă la bun sfârșit, considerați că ați rezolvat problema și străduiți-vă să o alungați din minte. Încercați să luați cât mai multe decizii singur fără să fiți influența de nimic și de nimeni. Forța caracterului este o energie vitală, necesară pentru a face alegeri corecte și a decide just. Siguranța, înțelepciunea și forța sunt independente. Străduiți-vă să redobândiți inventivitatea caracteristică celor mici. Știința de a face alegerile potrivite este unul dintre darurile cele mai creative pe care ni le putem face noi înșine. Fiecare minut al vieții ne obligă să alegem între posibilități nenumărate, însă odată ce am făcut loc pentru a primi noul și necunoscutul, deschidem calea către posibilități mai fecunde. Acordați atenție lucrurilor pe care vi le doriți. Acesta este unicul mod de a vă descoperi pasiunile. Când avem bucuria de partea noastră, viața e plină de belșug. Concentrare și meditație Antrenați-vă capacitatea de concentrare. Meditați Citat Mulțumiți-vă să lăsați apele să se liniștească și soarele și luna să se reflecte la suprafața ființei voastre. Poetul sufit Rumi Goliți spațiul care vă înconjoară, nu vă lăsați distras de zgomotele, chipurile, oamenii din preajmă. Goliți spațiul pentru a vă putea concentra asupra unui singur subiect sau, mai degrabă, asupra legăturii dintre voi și subiectul respectiv. Aceasta presupune reducerea la tăcerea gândurilor, a dorințelor și a imaginației. Începeți prin a vă alege drept țintă starea de non-gândire. Într-o primă fază, ideile vor reveni. Respingeți-l încet continuați să le ștergeți iar și iar, chiar dacă golul mental durează doar 30 de secunde. Veți vedea că se poate. Acesta este pasul inițial. Yoginii pot rămâne astfel zile întregi. Dacă vă antrenați suficient de asidu încât să vă goliți mintea de gânduri, acestea vor reveni la suprafață dar vor fi din ce în ce mai puțin prezente și vor sfârși prin a fi ușor de alungat. Practica meditației sau a controlului mental seamănă cu antrenamentul menit să lucreze un mușchi anume. Numai răbdarea și perseverența pot da rezultate. Când o persoană meditează, se adâncește într-o stare de repaus de două ori mai profundă decât cea somnului. Consumul de oxigen este mai mare, bătăile inimii mai rapide, iar mintea rămâne trează. E nevoie de 10 minute pentru a atinge această stare în comparație cu cele șase ore necesare, pentru a atinge o asemenea profunzime a relaxării prin somn. În timpul acestor momente de meditație, orice ambiguitate, orice dependență de altcineva și orice atașament dispar. O senzație extremă de libertate se instalează. E calea cea mai simplă și mai rapidă către fericire. Lăsați lucrurile să-și urmeze cursul ca și cum n-ar fi vorba despre voi. După ceva vreme veți resimți o detașare puternică. Meditația se poate practica oriunde, chiar și la coadă la magazin sau în timp ce spălați vasele. Și golful este un exercițiu excelent pentru meditație, relaxare și calm. Un jucător povestea la un moment dat că la finalul unui parcurs se simțea la fel de împăcat cu sine însuși ca un ascet în vârf de munte. E important să rămânem fie o... și o clipă atenți în interiorul nostru. Aceasta generează o forță imposibil de găsit altundeva. Disciplina mentală nu are nimic de-a face cu lipsa de concentrare sau toropeală. E procedeul prin care ne perfecționăm conștientizarea și atenția, ceea ce se va dovedi extrem de util în viața de zi cu zi. Unii spun, apropo de meditație și de yoga, n-am timp să nu le practic. Verbul a medita se poate traduce prin a te lăsa condus spre centru. Tot ce e fix ne domină și ne blochează. Luați-vă pur și simplu răgazul de a fi pentru a vă lăsa mintea să-și încarce bateriile în liniște. Debarasați-vă din când în când de propria imagine și retrăiți senzația de a fi un om nou. Uneori trebuie să știm cum să nu facem nimic. Meditația ne ajută să înțelegem cum funcționează mintea. Înainte de a o practica, oamenii nu au nici cea mai vagă idee despre numărul uriaș de gânduri care le trec prin minte într-o singură secundă și tocmai aceste gânduri sunt cele care complică viața. Meditația este o hrană pentru psihic care ne permite să ne reînnoim și să reîntrăm în contact cu ceea ce este esențial. A alerga pe o plajă, a sta la umbra unui copac, a asculta muzică. Aceste forme de activitate cer să fie făcute pe îndelete. Putem să medităm, adică să ne golim mintea de gânduri, în timp ce mergem, stăm așezați în picioare sau culcați. Trebuie să reducem corpul la tăcere, menținând l anumite posturi. Yoga recomandă suficiente variante, cum ar fi poziția lotusului sau poziția întins pe spate, într-o relaxare completă și cu ochii închiși. Încetiniți-vă pe cât posibil respirația. Faceți liniște în propria minte. Interziceți-vă orice gând care v-ar putea acapara atenția. Maestrul Zen Doșimaru spunea, citez, Trebuie să lăsăm gândurile să zboare ca păsările pe cer. Nu vă gândiți la viață, fiți viața, încheiat citat. Dobândim astfel o mai bună circulație sanguină și o memorie mai eficientă. Trebuie să atingem tăcerea interioară, să ne concentrăm asupra sunetelor din noi înșine, asupra bătăilor inimii, respirației, asupra zgomotelor organice. Meditați, găsiți gradul 0 al activității mentale și musculare. Simțiți căldura și greutatea care vă cuprind. Declarați ceea ce simțiți spunându-vă. Simt cum căldura îmi cuprinde corpul. Ancorați fiecare senzație încât e o frază. Mai târziu va fi suficient să pronunțați această frază pentru ca starea respectivă să se instaleze. Dimineți liniștite Citat să nu mai fie nevoit să aștepte, iată ce anume conferă spiritului libertate. Mi se părea că mă respinsesem pe mine însumi odată cu toate celelalte lucruri, până și greutatea propriului meu corp dispăruse cu totul. Simțeam că nu mai stăpânesc nimic, nici măcar pe mine, și că nimic nu mă mai stăpânea. Lumea întreagă devenise la fel de transparentă și de liberă ca propriul meu spirit. Ellen Watts, Budismul Zen Meditați dimineața când aerul e încă proaspăt și neîncărcat de vibrații artificiale. Cu cât vă concentrați mai mult pe detaliile din jur, cu atât mai rapide vă vor fi percepțiile. Studiați-vă emoțiile ca și cum ar fi fenomene exterioare care nu vă ating Veți reuși astfel să nu mai fiți sclavul regretelor, al nerăbdării și al tuturor gândurilor confuze Astfel că veți ajunge chiar să uitați prezentul și asta o să vă placă la nebunie Când ați reușit să nu vă mai gândiți la nimic, v-ați atins scopul Lucrurile devin simple, e ca o mică moarte. Toate responsabilitățile, toate obligațiile s-au evaporat. Acceptați ideile care vă trec prin minte, fără să le dați însă atenție. Dacă reușiți să vă gândiți la ceva ce seamănă cu nimicul, relaxarea pe care o veți atinge va fi extrem de intensă. E adevărat că noaptea vă odihniți, dar mai și visați, așa că odihna minții nu poate fi totală în somn. Alegeți momentul și locul propice pentru a medita într-un colțișor retras din locuință. Pregătiți o pernă mare și confortabilă din lână sau din mătase, un mic altar, o poliță la înălțimea privirii, pe care o veți așeza, o lumânare, o floare și un bețișor parfumat. Călugării budiști le folosesc ca să cronometreze fiecare ședință, care durează aproximativ 20 de minute. Lăsați-vă învăluiți de parfum și de tăcere, deveniți conștienți de netezimea pernei, respirați adânc de 2-3 ori, pentru a elimina gândurile negative și rămâneți așezați timp de 20 de minute. Trebuie să știți că fără o oarecare flexibilitate a corpului, poziția lotusului poate deveni inconfortabilă și nu vă amăgiți. Nu putem să uităm de corp dacă el ne face să suferim. Câteva exerciții de întindere sunt, deci, indispensabile pregătirii unei ședințe veritabile de meditație. Poziția corectă este extrem de importantă și pentru că facilitează concentrarea. Celelalte poziții, așezate într-un fotoliu sau întins, nu vă vor permite niciodată să atingeți adevărata non-stare a plenitudinii de săvârșită. Tăcerea e de aur. Citat. Încetați să vorbiți, să gândiți și atunci veți înțelege totul. Proverb budist. Tăcerea ne permite să fim atenți la tot, să observăm valul rezidurilor mentale, care ne trec fără încetare prin minte. Pentru a ne înfrâna să acționăm continuu, este nevoie de o minte deschisă, de timp și de răbdare. Evitați programele de televiziune și articolele din ziare, care nu vă aduc nimic bun și vă răpesc timpul, spațiul mental și liniștea. Ele sunt ca niște somnifere, care vă atrag într-o pasivitate abrutizantă, un fel de gumă de mestecat pentru privire. Liniștea vă va ajuta să vă lăsați cuprinși de vidul ei. E un spațiu receptiv, lăsați-l să vă fie ghid. Picătura incandescentă Citat cum cea mai prețioasă din mine e o picătura incandescentă a spiritului meu care conține în ea întreaga lume. În ea rezidă însă și esența euului meu. Acolo se găsesc perfect al vieții mele și speranța mea cea mai sigură într-o deplină împlinire spirituală. Ea mă umple de o vitalitate nesfârșită și mă face nemuritor. Dacă o voi lăsa să se întunece, să apară mai rar la suprafața conștiinței, forța mea vitală se va diminua cu vârsta și, după moarte, esența mea se va împrăștia în cele patru zări, spiritul meu va ajunge la o disoluție treptată. Iată ce se întâmplă când lași ca nori întunecați și negrii să se adune chemați de amorul propriu, de dorințele nestăpânite și de pasiunile tale. Însă ianșenul meu va începe să strălucească din ce în ce mai mult și să mă pătrundă cu totul până ce mintea și corpul meu vor fi pline de substanța sa. Trebuie să prețuiesc această comoară în fiecare clipă și să o simt aproape de suprafața conștiinței mele, acționând într-un mod demn de ea. Trebuie să îmi supraveghez gândurile și emoțiile, pentru ca energiile mele mentale și afective să nu fie irosite. Carl Gustav Jung, Misterul Florii de Aur Nu vă gândiți la mai multe lucruri deodată. Citat. Să te așezi și să meditezi ori întregi, să mănânci atunci când îți cere corpul și să treci într o cocioabă. Cel lux! Ura Bechenko Vizualizați o frază Scopul meditației este atins atunci când până și ideea de non-gândire și-a luat zborul Prin meditație dispar chiar și senzațiile fizice Ceea ce înseamnă că rămân fără energia lor specifică această energie va fi folosită pentru a consolida claritatea și conștiența. Fiecare dintre noi ar trebui să petreacă unele momente în singurătate, contemplând și concentrându-se asupra unui singur gând, citind, studiind sau lucrând, chiar și aranjatul florilor într-o vază dimineața, Poate deveni un exercițiu meditativ, ziua anii se va transforma cu totul. Mulți oameni cad pradă unor pasiuni care nu sunt în realitate decât o formă de pasivitate. Caută astfel să uite de ei înșiși, dar un om care rămâne calm, meditând și care se contemplă pe sine, are mult mai multe de oferit lumii. Meditația e cea mai înaltă formă de activitate care este dată omului pentru a deveni independent și liber. Taoistii credeau că materie este în esență spirituală și că frumusețea și inteligența se află chiar aici, sub ochii noștri. Dacă nu le vedem, înseamnă că nu avem simțurile suficient de ascuțite. O persoană poate ajunge la această cunoaștere intuitivă prin repaus, non-atașament și contemplare. Omul se poate elibera de timp, de spațiu, de viața cotidiană, de dorințe, de banalitățile de zi cu zi, și, în cele din urmă, de sine însuși. Doi, Ceilalți Simplificați-vă agenda Alegeți-vă relațiile și fiți toleranți. Citat Numai omul perfect poate trăi printre semenii lui fără să le accepte prejudecățile. Se adaptează la lumea lor fără să-și piardă propria personalitate. Nu învață nimic de la ei și le recunoaște aspirațiile fără să și le însușească. Zhuangzi. Zi Renunțați la relațiile interumane sterile. Terminați cu cele care nu vă oferă susținere. În dragoste nu fiți sclavul celuilalt sex. Feriți-vă de oamenii lipsiți de inteligență. Nu veți putea ști niciodată cu siguranță ce cred sau cum vor acționa. În loc să-i criticați, mai bine nu-i mai frecventați, dar nu confundați inteligența cu aptitudinile intelectuale. Există mai multe forme de inteligență. Inteligența inimii, cea a simțului social și a bunului simț, care le lipsește multor oameni. În afară de culoarea pielii, ceea ce îi diferențiază pe oameni între ei sunt câțiva factori. Mediul social, banii, credințele, aspirațiile. Indivizii lipsiți de toleranță și de înțelegere pot să ne împiedice să evoluăm. Încet, dar sigur, reduceți importanța pe care o au aceste persoane în viața voastră. Și nu pierdeți niciun minut gândindu-vă la oamenii care nu vă plac. Nu încercați să vă adaptați la diverse situații neplăcute și nu cereți o sinceritate exagerată din partea celorlalți. Nu trebuie neapărat să vă deschideți sufletul ca să fiți mai apropiat de cineva. Lăsați deoparte lumea cu regulile ei clare. Lumea în care trebuie mereu să luăm în calcul nevoile celorlalți și să ne ascundem în spatele măștilor pe care suntem obligați să le purtăm. Am fi cu mult mai fericiți dacă am învățat să trăim cu propriile noastre imperfecțiuni și cu micile defecte ale celorlalți. Când sunteți împreună cu altcineva... Învățați să refuzați. Citat. O persoană liberă este o persoană care poate să refuze o invitație la cină fără să ofere vreo scuză. Jules Renard În cultura noastră e mai acceptabil să fii amabil și ipocrit decât direct și cinstit. Dacă a spune nu e o problemă pentru voi... Obiectivul vizat ar trebui să fie acela de a putea spune nu cuiva pentru a vă putea spune da, vouă și vă. La urma urmelor, dacă refuzați să mergeți la petrecerea unor prieteni, cel care v-a invitat nu se va arunca de la etajul 10 din cauza că nu i-ați acceptat invitația. Și dacă simțiți obligația morală de a accepta, Îndrăzniți să o faceți propunere de genul acesta De acord, sunt liber vineri, dar numai până la ora 20 O explicație simplă, cu cât mai puține detalii, e cea mai bună modalitate de a refuza Învățați să spuneți Îmi pare rău, acum n-am timp, dar o să te sun când o să-mi permite programul nu vă supraîncărcați programul zilnic numai ca să îi împăcați pe ceilalți. Nu trebuie să vă pese de ceea ce cred sau spun ei despre voi. Veți deveni astfel mai liber. Când vă puneți în pericol visele și propriile valori pentru altcineva, pierdeți ceva din voi, din forța pe care o aveți. Cu cât vă compromiteți mai mult autenticitatea, cu atât veți fi mai slab. Lăsați în urmă tot ce nu vă îmbogățește și tăiați orice legătură cu credințele, valorile și obligațiile care v-au aparținut la un moment dat în viață, dar care nu mai corespund cu persoana care sunteți acum. Nu fiți cine se așteaptă ceilalți să fiți, fiți cine vreți voi să fiți. Trebuie să știți cu precizie și hotărâre ce vreți și ce nu vreți în viață. Fiți independent! Trebuie să aveți curajul de a spune nu zâmbind fără să vă scuzați. Nimeni și nimic nu are nici cea mai mică putere asupra voastră. Căci suntem singurii care ne organizăm gândurile. Dacă nu reușim să le facem armonioase și echilibrate, aceeași soartă o va avea și viața noastră. Dați mai puțin și luați mai mult. Dați, primiți. Simplificați-vă raporturile cu ceilalți și reveniți la un comportament mai firesc. Nu vă simțiți rușinat să primiți. Când sunteți convins că nu abuzați de generozitatea celuilalt, acceptați cu naturalețe ceea ce vi se oferă. Voi, în schimb, nu trebuie să dați prea mult. Dăruim deseori doar pentru că ne face nouă plăcere. Chiar dacă avem impresia că nu așteptăm nimic în schimb, Rămâne mereu un strop de dispreț în cazul în care destinatarul cadoului nu ne mulțumește sau reacționează într-un mod diferit față de cel în care am fi reacționat noi. Evitați cu orice preț raporturile financiare cu prietenii dacă nu vreți să vă ciondăniți și nu vorbiți cu ei despre problemele voastre. Nici nu oferiți prea multe sfaturi gratis, nu e bine, că, în general, ceea ce dăm fără să cerem nimic în schimb, nu are valoare. Dacă îi ajutați prea mult pe ceilalți, ei nu vor învăța niciodată să se descurce singuri. Singurul lucru de valoare pe care l-ați putea dărui este exemplul controlului de sine și al disciplinei. Calm, prestanță, atenție și bunăvoință. asigurați că pot conta pe voi pe forța prezenței și a rezistenței voastre. Păstrați-vă mereu calmul știind că puteți obține prin propriile forțe tot ceea ce aveți nevoie Exagerăm prea, de prea multe ori când dăruim Însă de obicei o facem pentru a obține dragoste, prietenie, din teama Că nu putem fi iubiți doar pentru ceea ce suntem Învățați să ascultați Citat Cerul mi a dat două ca să ascultăm și o gură ca să vorbim. Ar trebui, așadar, să ascultăm de două ori mai mult decât vorbim. Proverb chinezesc. Vorbărețul este ca un vas gol. Arta de a asculta nemișcat într-o poziție statuară, plină de grație și de solemnitate, Făcea parte din educația din antichitate Această poziție studiată conține un soi de garanție a moralității Și îi dădea celui care dobândise tehnica o aparență de liniște adâncă Tăcerea dezvăluie ceva profund, minunat și sobru despre caracterul celui care știe să asculte Încercați să vă impuneți un soi de economie strictă a vorbelor, mișcărilor și cuvintelor inutile atunci când vă aflați în prezența altcuiva. Veți simți pe propria piele beneficiile acestei energii secrete pe care ați câștigat-o și veți constata impactul pe care îl veți avea asupra celorlalți. Supăravediați-vă exprimarea Citat Limbajul pe care îl folosim ca să vorbim despre noi înșine Este de o importanță capitală Sistemul corp-minte se organizează în jurul experiențelor lingvistice Iar rănile verbale pot lăsa sechele mai grave decât traumatismele fizice noi suntem cei care ne creăm pur și simplu, pe noi înșine, prin vocabularul folosit. Cuvintele sunt mai mult decât simple simboluri. Ele declanșează reacții biologice. Anumite cuvinte pot vă di Dipec Ciopra O regulă de aur. Dacă nu aveți nimic amabil de spus, e mai bine să nu spuneți nimic. Trebuie doar să vă asigurați că veți fi tratat cu justețe, amabilitate și respect. Acest lucru este la fel de valabil și pentru voi în relațiile cu ceilalți. Lucrurile au doar importanța pe care le -o acordăm noi. Vorbiți despre nefericire și veți fi nefericit. Spuneți lucruri amuzante și buna dispoziție va spori. Respirați adânc înainte de a vorbi. Vi se va acorda mai multă atenție și respect. ascultați pe ceilalți fără a-i întrerupe și lăsați-i să termine ce au de spus. Când faceți o faptă bună, nu spuneți despre ea nimic. E ceva magic aici, pentru că în loc să diluați plăcerea, o păstrați numai pentru voi. Faptul că vorbim prea mult ne seacă de energie și ia câte ceva din greutatea lucrurilor pe care le spunem. Dacă facem asta, ne simțim stânjeniți și vinovați de a fi deranjat pe ceilalți. Oamenii vorbesc adesea doar ca să se audă vorbind, nu pentru a-i face pe ceilalți să profite de experiențele lor. Încetați să vă mai plângeți! Lamentările vă obosesc, la fel ca și pe interlocutori. Pe de altă parte, cu cât vorbi mai mult, cu atât ne îndepărtăm de ceilalți și de noi înșine. Evitați discuțiile metafizice și religioase. E cea mai bună modalitate de a nu vă face dușmani. Amintiți-vă că există momente potrivite pentru a vorbi despre lucruri profunde și altele pentru a rămâne la suprafața lucrurilor. Învățați să deosebiți aceste momente. Nu criticați. Actul de a critica nu vă va spune nimic despre oameni, însă le va spune lor multe despre cine ești tu. O persoană chitibușară Când criticați pe cineva, creați o problemă și nu faceți decât să desconsiderați Ai judecat pe ceilalți, cere destulă energie și vă pune într-o situație în care n-ar trebui să vă aflați Critica este înainte de toate un obicei Învățați să nu spuneți niciodată nimic rău despre nimeni Orice ați crede în realitate. Acest nou obicei va deveni repede o a doua voastră natură. Criticile vă pot aduce o ușurare de moment, însă există și alte subiecte de conversație. Rămâneți loiali celor care nu sunt de față. apărați -i. Veți dobândi astfel încrederea celor prezenți. Feriți-vă de duplicitate. Tratați pe toată lumea cu aceeași măsură. În loc să vă ocupați de defectele celorlalți, mai bine v-ați ocupa de propriile defecte. Concentrați-vă asupra unor lucruri mai plăcute decât lipsurile sau nefericirile altora. Minunile mediului înconjurător, o vacanță la țară unde putem să ne bucurăm de spectacolul, calmul și alinarea pe care ni le oferă natura. Iată cu ce trebuie înlocuită curiozitatea bolnăvicioasă. Nimeni nu poate trăi în locul altcuiva. Nu vă dați sentimentele pe față. Citat Problema e că ceea ce sunteți face atâta zgomot încât nu au ce spuneți. Emerson, Platon sau filozoful. Autocontrolul este esențial pentru a putea păstra relații armonioase cu ceilalți. Evitați să vă etalați cunoștințele, să pozați într-un mare filozof. Ni se întâmplă deseori să spunem lucruri mari pe care nu le credem cu adevărat. Încercăm să expunem idei pe care le admirăm. Jucăm rolurile unor personaje în care ne-ar plăcea să ne întrupăm, dar care sunt, din păcate, false. Nu faceți paradă de maxime, ci arătați efectul celor pe care le-ați spus deja în practică. Nu le spuneți celorlalți cum trebuie să mănânce. Mâncați voi cum trebuie și nu vă lăudați cu ceea ce faceți. Altruism și singurătate Aveți grijă de voi pentru a putea iubi pe ceilalți. Citat Să ai o părere bună despre tine însuți e un păcat mai mic decât să te detești. Shakespeare Mulți oameni trăiesc într-o ceață afectivă, fac gesturi goale, le lipsește încrederea în sine, se simt nedemni de a fi iubit și cad prada alcoolului, tutunului, muncii, televizorului. Dacă aveți grijă de voi, veți fi nu doar mai plăcut în ochii celorlalți, dar și mai fericit. Nu vă maltratăți singur, Învățați să vă prețuiți. Iubitivă! Astfel îi veți trata și pe ceilalți cu mai multă iubire. Încercați să aflați ce anume constituie pentru voi o posibilă sursă de plăcere și de bucurie, și acționați în consecință. Zâmbiți și râdeți cât mai mult posibil, o imagine de sine cât mai apropiată de realitate, Contribuie la evitarea stresului Culpabilitatea este o travă care ne roade pe dinăuntru Iertați pentru binele vostru Iertarea nu înseamnă că acceptăm ceea ce s-a întâmplat Înseamnă că refuzăm adversitatea care ne otrăvește viața Trebuie să iertăm pentru binele nostru Însă nu putem ierta decât după ce am încetat să mai suferim. Nimeni nu ne poate răni dacă nu îi oferim prilejul. Durerea nu apare decât atunci când începem să întoarcem faptele pe toate părțile. Dacă ne-am mulțumit să ne poziționăm ca simpli martori ai celor întâmplate, nu am mai suferit. Putem transcende diversele interpretări Nu așteptați nimic de la ceilalți Voi și numai voi sunteți responsabili pentru propriile acțiuni Nu trebuie să vă asumați vina altei persoane Însă nu contați pe ceilalți ca să vă facă fericiți sunteți oare o persoană atât de dezirabilă încât întreaga lume să vă vrea alături? Pe de altă parte, vă place să fiți compătimit? Dacă nu reușiți să vă simțiți bine în propria companie, probabil că nici ceilalți nu o vor aprecia. Oamenii le cer celor din jur o fericire pe care nu și-o pot crea singuri. O persoană admirabilă e o persoană care nu cere nimic, nu regretă nimic și nu are nimic de pierdut. Nu e influențabilă nici de oameni, nici de evenimente și știe să găsească în lăuntrul ei resurse infinite. Nu încercați să-i schimbați pe ceilalți. Nu încerca să-i schimbați pe ceilalți orice ar fi. Asta nu ar face decât să vă complice viața. V-ar secătui energia, v-ar lăsa fără forță și plin de frustrări. Încetați să mai dați explicații. Mulțumiți-vă să-i lăsați pe ceilalți să se întrebe care este secretul calmului și fericirii voastre. Sigurul mod de a avea o influență asupra lor este să acționați astfel încât să-și dorească să vă adopte stilul de viață, atitudinea și ideile. Toată lumea caută să imite pe cei care radiază de fericire. Adevărata modalitate de a-i ajuta pe ceilalți este aceea de a-i determina să gândească. Distinsul istoric Arnold Toynbee spunea că viitorul umanității depinde de gradul în care fiecare individ va fi capabil să se retragă în sine și să-și regăsească propria profunzime, scoțând la ideală cei mai buni în el însuși pentru a-i ajuta pe ceilalți. Rezistați nevoii bolnăvicioase de a avea întotdeauna dreptate. Renunțați la rolul de mare organizator și de atotștiutor. Acționați când credeți că e necesar, dar abțineți-vă în restul timpului. Nu spuneți nimic, le veți inspira celorlalți mai mult respect. A te simți mereu superior e un obstacol care limitează. Ceea ce ne irită la celălalt ar trebui să conducă spre o mai bună cunoaștere de sine. Lăsați-le celorlalți satisfacția de a avea dreptate. Dacă încercați să vă apărați poziția, nu veți face decât să vă irosiți energia. Rămâneți voi și vă! Citat: Nu-mi plac competițiile. Singura persoană cu care vreau să măsor puterile sunt eu însumi. Nu există învingători, există doar diferențe. Vorbele unui sportiv. Reușita de a rămâne întreg, integru, ține de detașare. Nu trebuie să tindeți să fiți nici la fel cu ceilalți, nici altfel decât ei. O persoană fără prea multe puncte de atașament se simte liberă. Cel mai bun mod de a asigura progresul omenirii este progresul individual. Ce le putem oferi celorlalți? Singurul lucru pe care îl putem oferi celorlalți este, ca prin felul nostru de a fi, să învățăm să prețuiască simplitatea și spontaneitatea, să se gândească mai puțin la ei înșiși și să-și reducă paleta dorințelor. Într-o societate în care nimeni nu-și-ar dori să adune bunuri și bogății, nu ar mai exista hoți. Cu cât viața noastră interioară e mai bogată, cu atât stima de sine e mai mare și avem mai multe de oferit celorlalți. E bine să-i ajutăm pe ceilalți din punct de vedere material, dar e mult mai important să-i ajutăm să gândească. Dacă i-am putea determina să facă abstracție de propriile lor dorințe, chiar și numai timp de o oră, le-am dovedit că pentru a putea acționa astfel tot restul vieții, E nevoie doar de hotărâre și de antrenament Iată cel mai mare serviciu pe care putem să-l facem celorlalți Oferindu-le drept exemplu felul nostru de a fi Și ajutându-i să simtă bucuria de a trăi Oricare ar fi circunstanțele Putem să învățăm să aprecieze doar ceea ce este simplu și spontan Dovedindu-le, prin atitudinea noastră, că pot fi mult mai fericiți dacă nu se gândesc la ei înșiși și își reduc paleta dorințelor Desigur, nefericirea din lume nu va dispărea probabil niciodată Dar dacă toate țările bogate ar înțelege cu adevărat că resursele planetei nu vor dura la infinit și că ele sunt singurele care profită și chiar abuzează de ele, ar face mult mai multe eforturi pentru a irosi mai puțin. Dacă toate persoanele bogate ar avea mai puțin, ar risipi mai puțin, ar arunca mai puțin, în timp ce alții mor de foame... A reușit și poate să atingă o armonie de plină între forul lor interior și comportamentul exterior. Să-i ajutăm pe săraci. Dar cea care este săracă e tocmai societatea noastră. Este săracă deoarece crede că a fi fericit înseamnă a avea, deoarece se lasă influențată de publicitate deoarece acceptă să se lase angrenată în mecanismul competiției, deoarece nu mai e liberă să trăiască simplu, deoarece pune preț pe orice, chiar și pe generozitate. Sărăcia nu se rezumă la lipsa banilor. Ea presupune și lipsa calităților umane, spirituale, intelectuale. Ai i ajuta pe ceilalți înseamnă a nu face paradă de propria bogăție, a trăi simplu și a respecta fiecare ființă umană fără să o judecăm. De asemenea, înseamnă să procedăm în așa fel încât celălalt să nu fie gelos, nefericit sau invidios din cauza noastră. Cultivați arta de a trăi în singurătate. Citat Da, poate că locuința mea este mică, dar pot foarte bine să dorm și să stau așezat în ea. Cum trăiesc singur, nici nu-mi trebuie mai mult. Cunosc lumea și nu mă amestec în ea. Profit pur și simplu de liniște. Plăcerile mele supreme sunt siesta și contemplarea timpurilor. Lumea întreagă e doar ideea pe care o avem despre ea. Dacă inima ne e împăcată, nici comorile cele mai râvnite nu mai valorează nimic. Îmi iubesc locuința sărăcăcioasă. Îmi pare rău pentru toți sclavii lumii materiale. Putem aprecia singurătatea numai dacă o trăim. Comonocio mei, note din cabana mea. În engleză, a fi singur se traduce prin alone, ceea ce înseamnă inițial all one, adică tot unul. Apreciați momentele de solitudine. De fapt, a fi singur nu este o alegere, ci este condiția noastră originară. Fiecare dintre noi este în adâncul ființei sale singur. Singurătatea poate fi dureroasă pentru o persoană care nu e obișnuită cu ea, dar cu timpul devine un tip de confort prețios. Nu singurătatea fizică este de temut, ci cea spirituală. Dacă ne simțim pierduți, singuri, cum am putea oare avea o legătură cu ceilalți atunci când ei sunt prezenți? În singurătate ne putem redobândi energia. Singurătatea adevăraților solitari e doar aparentă. Mintea lor e o lume populată de ființe și idei, o peșteră secretă în care au loc mii de conversații. Apreciați singurătatea! Considerați-o o situație privilegiată, nu o încercare dificilă. E un dar din cer și condiție esențială pentru a ne îmbogăți performanțele, pentru a medita la subiecte serioase sau a lucra cu spor. Clipele de singurătate sunt făcute pentru a planta semințe, care vor crește și se vor răspândi în necunoscut în zonele încă nedescoperite ale vieții. Învățați să vă simțiți bine cu voi înșivă vă înainte de a rămâne singuri. E foarte posibil ca fiecare dintre noi să treacă printr-o perioadă mai lungă sau mai scurtă de singurătate. Arta de a trăi singur este una pe care trebuie să o învățați și să o cultivați. Sunt atâtea lucruri pe care nu le putem face decât în tăcere și singurătate. Meditația, lectura, visarea, creația. Învățați să fiți fericit cu voi înșivă. Gătiți, lucrați în grădină, înfrumusețați-vă corpul, locuința, gândurile. Mergeți din când în când să petreceți noaptea într-un hotel, citiți un roman într-o cafenea însorită, faceți un picnic pe malul apei. Veți putea apoi să apreciați din plin prezența celorlalți și să le oferiți mai mult decât ați făcut-o vreodată. Singurătatea ne îmbogățește viața considerabil. 3. Șlefuiți-vă ca și cum ați fi un juvaier. Fiți gata de schimbare. Aveți încredere în forțele proprii. Citat: Suntem făcuți din substanța viselor, iar mărunta noastră viață e înconjurată de somn. Shakespeare: Resursele noastre sunt mult mai bogate decât ne putem închipui. Aveți încredere în propriile forțe și veți descoperi că totul sau aproape totul este posibil. Dacă trăiți potrivit aspirațiilor și visurilor voastre, veți obține ceea ce doriți. Dacă vă sporiți eforturile în vederea unui scop precis, veți obține rezultate surprinzătoare. Alegeți să credeți că vi se vor întâmpla lucruri benefice. Oamenii care au reușit în viață o situație bună, o familie fericită, nu se îndoiesc de capacitățile lor de a obține ce își doresc. Succesul își are rădăcinile în minte și se concretizează în lumea materială, niciodată invers. Pentru a avea prosperitate, trebuie să o fi creat în minte mai întâi. Gândurile au putere incredibilă. Avem cu toții același avantaj, deci trebuie să profităm de el. Ține de fiecare să gândească singur cu propria sa minte. Dacă avem o deschidere spirituală suficient de mare și rămânem mereu receptivi, Putem valorifica toată inteligența care rezidă în sferele subconștientului nostru. Nu vă îndoiți de reușita proiectelor voastre. Pentru a găsi o nouă cale, renunțați mai întâi la vechile scheme mentale. Încercați să nu vă îndoiți de propriile forțe. Puteți deveni cu adevărat ceea ce vă doriți. Îndoiala este o risipă de energie care împiedică ducerea la bun sfârșit a unui proiect. Dacă vă spuneți că nu sunteți o persoană creativă, nu veți deveni astfel niciodată. Voi înși vă, în cazul copiilor părinții, în cazul soților partenerul câteodată, vă împiedicați să fiți creativ. Nu uitați niciodată că aveți resurse vaste de pasiune, talent, inteligență, înțelepciune, creativitate și profunzime. Dacă nu alegeți cu fermitate să obțineți ceea ce vă doriți, veți atrage asupra voastră lucrul de care v-ați cel mai tare. Întotdeauna observăm ceea ce ne așteptăm să observăm. Dacă abordați o situație având prejudecăți Veți suporta consecințele negative ale acestui fapt Noi ne creăm propria realitate Teama ne împinge să ne cramponăm de vechile obiceiuri Și ne interzice orice flexibilitate Dacă ne convingem că nu există decât un singur mod de a acționa, vom deveni prizonierii lui. 3. Șlefuiți-vă ca și cum ați fi un giuvaier. Fiți gata de schimbare. Aveți încredere în forțele proprii. Citat. Suntem făcuți din substanța viselor,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 și ne interzice orice flexibilitate. Dacă ne convingem că nu există decât un singur mod de a acționa, vom deveni prizonierii lui. Există întotdeauna și alte moduri de a proceda. Trebuie să le căutăm. Nu ce ni se întâmplă contează cu adevărat, ci felul în care reacționăm la ceea ce ni se întâmplă. Încetați să mai faceți o fixație pe ceea ce nu vă place. Trebuie să știți în sinea voastră că veți reuși, nu doar să sperați, identificați problema. cereți subconștientului să găsească o soluție și lăsați-vă purtat de convingerea că totul se va rezolva în cel mai bun mod, cu putință. Dacă faceți însă eforturi de concentrare, totul va eșua. Imaginați-vă în mod realist succesul și veți avea succes. Trebuie să rămânem cât mai deschiși posibil la orice eventualitate. Trebuie să credem. Propriile voastre cuvinte au puterea de a alunga ideile false și de a le înlocui cu altele adevărate. Nu păstrați în mentalul conștient decât senzația că vi se vor întâmpla numai lucruri bune și asigurați-vă că nu vă ocupați mintea decât cu gânduri plăcute, adevărate și corecte. Schimbându-vă modul de gândire, vă veți putea schimba destinul. Nu lucrul în care credeți vă va aduce rezultate, ci sinceritatea cu care credeți în el. Vizualizați-vă așa cum vreți să deveniți. Imediat ce subconștientul acceptă o idee, începe să lucreze pentru a o pune în practică. De exemplu, dacă v-ați propus să scrieți o carte, să perfecționați o invenție sau să adoptați un nou stil de viață, Dezvoltați ideea respectivă în minte, în cele mai mici detalii și străduiți-vă să credeți că aceasta este realitatea Un gând este prin el însuși o realitate, subconștientul l-a acceptat deja ca atare Fiecăruia dintre noi s-a întâmplat cel puțin o dată în viață să primească pe neașteptate o veste bună, un telefon salvator sau o sumă de bani într-o perioadă în care totul mergea prost. Momente pe care le pune pe seama unei coincidențe, dar care poate că nu sunt doar pure întâmplări. Corpul nostru este rezultatul tuturor intențiilor pe care le-am avut în trecut. Dacă vă imaginați o anumită experiență cu suficientă intensitate, diverse reacții involuntare vor începe să se producă reacții similare cu ceea ce v-ați imaginat. Așezați-vă, relaxați-vă și încercați să nu vă gândiți la nimic. Faceți întuneric în jur pentru a uita de lumea exterioară. Încercați să vă mișcați cât mai puțin posibil pentru a vă liniști mintea, ceea ce o va face mai receptivă la sugestii. Imaginați-vă cum v-ar plăcea să se întâmple un lucru și vizualizați un scenariu cât mai precis și mai amănunțit cu putință. Respingeți orice temere, orice grijă, orice formă de gândire negativă. Astfel își vor face apariția noile idei și vă veți trezi din meditație, odihnit, calm, senin. Disilați-vă până ce ajungeți la esență. Citat Fiecare dintre noi, în primii ani ai tinereții, își cunoaște legenda personală, ceea ce își-a dorit dintotdeauna să facă. În această perioadă a vieții, totul este clar. Totul este posibil, nu ne e teamă să visăm la ceea ce ne-ar plăcea să facem în viață. Paulo Coelio, alchimistul Nimic, niciun atom din trupul nostru nu rămâne neschimbat pe parcursul vieții. A accepta să ne schimbăm, dovedește că nu ne-am rigidizat și că suntem încă tineri. Când încetăm să ne mai schimbăm, murim. În fiecare secunda vieții ne creăm o realitate prin intermediul gândurilor și al conduitei noastre. Trebuie să înțelegem care este prețul pe care îl plătim pentru gândurile negative. Progresul spiritual implică schimbarea, adică abandonarea unui lucru în favoarea altuia. Renunțați la anumite obiceiuri, anumite puncte de vedere, anumite exigențe. Nu vă plângeți de milă. Mai degrabă, corectați-vă. Profitați la maximum de orice situație și încetați să vorbiți despre necazurile prin care treceți, dar străduiți-vă să vedeți lucrurile limpede. A trăi într-o neliniște permanentă, Devine un obicei și sfârșește prin a se croniciza Nici măcar nu ne mai gândim cum am putea scăpa din cercul vicios Nici măcar nu ne mai trece prin minte că viața ar putea fi altfel Dacă am accepta să ne schimbăm Secretul schimbării e să fim convinși că există în noi un eu care va rămâne întotdeauna egal cu sine însuși, un eu valoros, un eu unic. Dacă acest eu rămâne punctul nostru de referință, tot ce se raportează la el se poate schimba fără prea mare efort. Victor Frankl, fost deținut în lagărele naziste și celebru psiholog austriac, a pus la punct în timpul detenției un întreg sistem filozofic, logoterapia. Îi învăța pe colegii lui de suferință că multe boli așa zis mentale sau psihologice sunt de fapt simptome ale sentimentului latent de vid existențial, ale imposibilității de a găsi sensul vieții. Le spunea că fiecare dintre noi trebuie să-și descopere misiunea, o misiune unică pe care trebuie să o ducem la bun sfârșit, fie că e vorba despre artă, despre muncile câmpului, rolul de părinte, de copil sau de soț. Fiecare strat de gândire învechită trebuie să fie îndepărtat pentru a fi înlocuit cu altul nou. Deveniți cel mai bun prieten al vostru. Trăiți în propria voastră lumină, nu sub reflectoarele unei scene de teatru. Femeile pe care le admirăm cu toții au identificat modurile în care își făceau singure rău, le-au corectat și au devenit cele mai bune prietene ale lor însele. urmați le exemplu. Aveți nevoie doar de propria persoană. Purtați-vă cu voi la fel cum vă purtați cu rudele, clienții, prietenii voștri. Buddha a renunțat la toată averea sa. Suntem cu toții condamnați ca, mai devreme sau mai târziu, să pierdem totul. Ce o să ne mai rămână atunci? Doar propria persoană dar societatea face totul ca să ne împiedice să fim autentici. Ne mințim singuri în permanență. Nu avem credere nici în viață, nici în propriile forțe. Riscăm să regretăm mai târziu dacă nu mergem mai departe dacă lăsăm lenea interioară să pună stăpânire pe noi și dacă le cedăm celorlalți puterea de a ne controla viața. Dragostea de sine ne poate face fericiți. Acceptarea de sine ne eliberează de părerile celorlalți. Respectați-vă visurile, împliniți-vă dorințele. În fiecare dintre noi se află un diamant. Semănăm cu toții, mai mult sau mai puțin, cu un diamant în stare brută. Cu cât ne șlefui mai mult, cu atât devenim mai puri, mai strălucitori și atragem atenția. Străduiți-vă să căutați întotdeauna perfecțiunea. Astfel vă veți putea prelungi și viața. Mâncați puțin și bine, culcați-vă vreme, faceți mișcare, nu încetați niciodată să învățați, căutați idei noi și găsiți în fiecare zi cât mai multe prilejuri de bucurie. Obișnuiți-vă să vă îmbrăcați simplu, să alegeți prieteni onești și demni de voi, un mediu de calitate. Fiți cumpătat în tot ceea ce faceți. Hotărâți-vă singur soarta, planificați-vă călătoriile, timpul, creați-vă propriul stil vestimentar. Folosiți-vă capacitățile, imaginația, conștiința. legați vă mai degrabă de un viitor potențial decât de trecut. Deveniți propriul vostru creator. Aristocrații britanici poartă mereu o floare la butonieră, chiar dacă nu au de fapt o situație prea bună. Bucuria de a trăi depinde de modul în care filtrăm realitatea și o interpretăm. Putem să ne creăm o lume minunată și, dacă nu o facem, motivul este acela că nu ne explorăm suficient imaginația. O oră pe zi pentru un angajament Chiar dacă vă îndepliniți până la urmă numai șase angajamente din zece, felicitați-vă! În fiecare zi trebuie să ne mai apropiem cu un pas de visurile noastre, fie și numai pentru 5 minute, să telefonăm cuiva, să scriem o scrisoare, să citim câteva pagini dintr-un autor preferat. Promiteți-vă să respectați un angajament pur și simplu din plăcere și altul din datorie. Angajamentele pe termen lung sunt greu de ținut. Un regim alimentar, renunțarea la lamentări, mișcare fizică. Promisiunile de o zi sunt mai ușor de respectat. Puteți de asemenea să testați promisiunea de o oră. Să faceți un lucru de care vă temeți sau pe care nu îl suportați. O oră de exerciții fizice, de călcat hainele, de corespondență administrativă. Nu fiți preocupat de ceea ce cred ceilalți despre voi. Chiar dacă acest tip de comportament ar părea infantil, are beneficiile lui Căutați un prilej de a face ceva numai și numai pentru voi. Concentrați-vă un sfert de oră, nu mai mult, pe un proiect anume. Încet, încet, acesta va căpăta formă aproape pe nesimțite. Să învățați o limbă străină, să rețineți o melodie, să triați actele familiei. 15 minute de concentrare... Fac mai mult decât o oră de risipire. Vizualizați-vă viața. Modul cel mai evident de a contura o idee este prin vizualizarea ei. Dacă reușim să păstrăm o imagine în minte timp de 17 secunde, ea va deveni o realitate virtuală. Imaginați-vă cum veți fi peste o lună, un an, cu cine, ce veți purta, cum veți trăi, cum ați vrea să muriți, ce v-ar plăcea ca oamenii să țină minte despre voi. Vizualizați persoana care se află în voi, ce vă place la ea, ce poate ea să vă ofere, apoi vizualizați persoanele celebre, pe care le admirați cel mai mult, pe care v-ar plăcea să le întâlniți sau să le fi întâlnit Organizați în minte o reuniune care le-ar aduna pe toate în jurul vostru Închipuiți-vă ce sfaturi v-ar da Lăsați-le să vă împărtășească secretele lor Urmați-le îndeaproape În fiecare dintre noi se află o ființă plină de vitalitate, de energie, de carismă. Cine veți fi la 90 de ani? Ce ați putea face acum ca să deveniți acea persoană? Ce schimbări ați face în viață pentru a fi mai sănătos, mai deschis, mai înțelept, mai vesel? Majoritatea sportivilor celebri vizualizează întotdeauna ce vor face în competițiile viitoare. Se văd câștigând, având succes, savurând victoria. Faceți diferența între ceea ce depinde și ce nu depinde de voi? Citat De fiecare dată când sunteți cuprinși de gânduri negre, amintiți-vă că nu asta vă reprezintă. Dacă aceste gânduri nu se raportează la lucruri care depind de voi, spuneți-vă că asta nu vă privește. Epitet. Dacă vă doriți ceva ce nu depinde de voi, veți fi nefericit, că despre lucrurile care vă stau în putere, ele vă sunt la îndemână. La fiecare lucru care vi se întâmplă, întrebați-vă de ce forțe dispuneți ca să profitați de pe urma acestei experiențe. Nu vă dați o decât pentru lucrurile pe care știți sigur că le puteți face sau obține. Cel care depinde de ceilalți e ai idoma unui cerșetor. Cât privește lucrurile care nu depinde de voi, declarați limpede că sunt lipsite de importanță. Singurele bunuri care ne aparțin cu adevărat sunt uzul propriilor idei, dorințele pe care le alegem, modul de a judeca lucrurile, calitățile morale, munca pe care putem să o facem asupra noastră înșine. Însă pe destin nu suntem stăpâni. Astfel că, la un moment dat, sănătatea, bunurile, poziția noastră socială, o pot lua într-o cu totul altă direcție, față de cea pe care ne-am dorit-o. Lectura și scrisul Citiți cât mai mult Citat Cărțile ne indică direcția pe care trebuie să o urmeze gândurile. Emerson încrederea în sine tot ce citim e asimilat de mentalul nostru conștient. Majoritatea textelor sunt bazate pe observațiile personale a unui individ anume. Putem astfel să culegem într-o singură după-amiază rodul muncii unei vieți întregi de observații, de trudă, de cercetare, de suferințe, de experiențe. Luați-vă notițe. Vă veți putea aminti mai târziu esența unei cărți, extrageți din ceea ce citiți fragmente care au o semnificație anume pentru voi și copiați-le într-o agendă. Aceste citate vor alcătui un portret al vostru. Frazele și imaginile ne provoacă plăcere și ne dau curaj, vitalitate și speranță. Citiți în liniște, fără muzică, fără cafea sau biscuiți. Apoi, după un capitol sau câteva pagini, închideți cartea și gândiți-vă la ce ați citit. Cuvintele au rolul de a interpreta gândurile. Când o idee a fost deja asimilată, cuvintele nu mai sunt necesare. Însă cunoașterea trebuie să preceadă ideile pentru o mai bună cunoaștere de sine. Fiecare dintre noi este o combinație unică. Avem câte ceva de la părinți, de la prieteni, studii, experiențe, călătorii, lecturi. Suntem influențați de nenumărate mesaje pe care nu le putem, din cauza multitudinii lor, să le ținem minte dar care ne-au schimbat într-o măsură mai mare sau mai mică. Dacă ne împărtășim propriile gânduri, nu înseamnă neapărat că stabilim limite, că afirmăm sau negăm ferm. O persoană cultivată poate percepe în același timp și unitatea și multiplicitatea unui fapt, fără a găsi vreo contradicție în asta. Mai mult chiar decât a înțelege, ceea ce e important pentru minte e să rămână deschisă. Cu toate astea, literatura riscă să diminueze capacitatea de a trăi noi înșine experiențele și să încurajeze digresiunile imaginației. Adesea, oamenilor le teamă să schimbe părerea, din cauza că au rămas prizonierii lucrurilor pe care le-au citit și, la fel ca în cazul bunurilor materiale, nu vor să se dezică de ele. Lecturile exagerate până la excluderea altor preocupări consumă energie. Nu păstrați în casă mai multe cărți decât puteți citi. Puține autori, puține cărți, puține texte, dar importante și de calitate sunt suficiente. În loc să citiți prea mult, mai bine alternați cititul cu scrisul și luați-vă notițe pe baza lecturilor pentru a vă obliga să vă exprimați cu precizie și claritate opiniile și ideile. Această practică le va fixa mai bine în minte, ceea ce vă va permite să le utilizați în viața de zi cu zi. Ne însușim lucrurile pe care le auzim, le citim sau le scriem. Ele, ne pătrund în conștiință, ne ajută să interpretăm ce trăim. Prin urmare, cititul și scrisul constituie o formă de îngrijire personală. Idealul este găsirea unui echilibru între lectură, scris și reflecție, idee care duce cu gândul la alpinele care zboară din floare în floare și le aleg pe cele din care pot culege polen. Puneți deoparte tot ce ați recoltat în cursul lecturilor voastre, străduiți-vă pe cât posibil, să vă alcătuiți grație lor o personalitate bine conturată, numai a voastră. Scrieți pentru a vă afirma personalitatea. Citat Feriți-vă de temele generale și scrieți despre tot ce vă oferă viața de zi cu zi. Descrieți-vă în forme pitorești tristețile și dorințele gândurile trecătoare și credințele. Zugrăviți toate acestea cu sinceritate umilă și tăcută și când vă exprimați, folosiți cuvintele pe care le aveți la îndemână, imaginile din vise și obiectele de care vă aduceți aminte. Dacă viața de zi cu zi vi se pare banală, nu dați vina pe viață, dați vina pe voi. Spuneți-vă că nu sunteți destul de poet pentru a-i recunoaște bogățiile. căci pentru creator nu există nici sărăcie, nici săraci, nici indiferență. Rainer Maria Rilke, scrisor către un tânăr poet. Când nu mai știți ce să faceți, scrieți pe o foaie de hârtie tot ce vă trece prin cap. Ideile se pierd în lipsa calmului și a ordinii, însă cuvintele sunt cele care le dau sens. Scrieți despre ce v-ați dori. Însuși, faptul de a scrie declanșează ceva magic. Astfel veți ști mai bine ce anume doriți. Pentru a ne elibera de gândurile care ne tulbură, trebuie mai întâi să le exprimăm clar. A scrie este un mod util de a învăța să ne cunoaștem și să ne ascultăm. Toată lumea poate să scrie. Însă, odată ce dobândiți convingerea asupra unei idei anume, distrugeți tot ce ați scris despre ea. Trebuie să rămână numai impresiile pe care acea convingere vi le-a lăsat. Păstrați doar însemnări despre lucruri agreabile iar în perioadele dificile veți avea în fața ochilor suma reușitelor și a bucuriilor din trecut, dovada faptului că ați trăit deja atâtea momente minunate și că vă așteaptă încă multe altele. A scrie înseamnă a intra în relație cu propria minte. Acest act cere participarea simultană, a intelectului, a intuiției și a imaginației. Dacă nu știm exact unde suntem, cum am putea să pornim într-o direcție anume ca să mergem mai departe? Când sunteți furios, scrieți. E cel mai bun mod de a vă distanța de problemele care vă apasă, ca și cum ele nu v mai aparține cu adevărat. După ce a curs cerneala și inima s-a descărcat, vă veți simți mai împăcat cu voi înșivă. Imaginile interioare sunt la fel de importante pentru suflet ca cele ale naturii pentru ochi. În această privință, poezia, romanele și filmele sunt indispensabile. Țineți un jurnal cu citate, poeme, glume, anecdote, povestiri, amintiri. Puneți-vă memoria la treabă. Citat. Inteligența umană trebuie să se axeze continuu asupra ceea ce numim idee, trecând de la o multitudine de senzații către o unitate, a cărei realizare constituie un act de reflexie. Ori acest act constă într-o rememorare a lucrurilor pe care sufletul nostru le-a perceput cândva pe vremea când pășa alături de un zeu, Rasin Fedra. A rememora fapte și idei, ați deschide unul câte unul sertarele memoriei a recitat ce a învățat pe de rost, ați aminti fraze pe care le-ai citit, iată cel mai bun mod de a-ți cultiva memoria. Vorbiți cu voi înșivă rostiți numele lucrurilor cu scopul de a le ține minte. Nu există nimic mai potrivit pentru a dobândi experiență și înțelepciune decât puterea rememorării. Sportivii buni, de pildă, se opresc la anumite fraze pe care le rostesc și le repetă pentru ca ele să li se fixeze în minte. În fiecare zi, aceste afirmații vor dicta acțiunile care trebuie îndeplinite, iar corpul însuși le va adopta fără ca mentalul conștient să mai fie nevoit să intervină. Investiți în erudiție. Citat. Zenul reprezintă eforturile omenești de a atinge prin meditație zonele gândirii aflate dincolo de exprimarea verbală. Putre intra în armonie cu absolutul. Omul intelectual este o mașină. Cunoașterea constă în tot ceea ce este asimilat de minte. Inazonitope, Bushido, Sufletul Japoniei. Învățarea presupune folosirea activă a minții, care duce la schimbări active ale corpului. Acesta este rezultatul fizic al tuturor interpretărilor care ne-au fost transmise de când am venit pe lume. Noi cunoștințe, noi facultăți dobândite, Ajută corpul și mintea să se dezvolte. Decât să vă cheltuiți banii pe bunuri materiale, mai bine cheltuiți-i pentru a învăța ceva nou. Cunoașterea este singurul lucru pe care nimeni nu va putea vreodată să ia. Și această investiție nu face decât să devină din ce în ce mai valoroasă. Însă, atenție! Nu considerați erudiția voastră drept un dat. Oamenii care au capacitatea de a nu se gândi mult la ei înșiși, nu vorbesc de despre ceea ce știu, ci despre ideile pe care le creează. Nu se agață de cunoștințele lor. Erudiția este ceea ce e asimilat de spirit. Cel mai bun mod de a asimila cunoștință este acela de a învăța pe alții. Sunteți astfel forțați să stăpâniți subiectul, să vă expuneți cunoștințele și să vă îmbunătățiți maniera de a le exprima. Veți fi obligați să vă ridicați nivelul de excelență și să gândiți într-o modalitate creativă și bine articulată. Relaxați-vă! acceptați irraționalul și incomprehensibilul pentru a vă eleva și a vă îmbogăți personalitatea. Din păcate, noi occidentalii avem în această privință împotriva noastră toate autoritățile din domeniul intelectual, moral și religios. Cunoașterea înseamnă putere, însă occidentalii nu sunt conștienți decât de ceea ce este exprimat prin cuvinte. Orientalilor, în schimb, li se pare inutil să redea verbal experiențele din domeniul irracționalului. Exercițiile și disciplina. De ce exercițiile? A ne corecta înseamnă, în primul rând, a ne elibera și, abia apoi, a ne forma sau a dobândi cunoaștere. Trebuie să lucrăm cu noi înșine pentru a ne remedia defectele și a găsi modalitatea de a deveni ceea ce ar fi trebuit să fim de la început, dar n-am fost niciodată. Orice exercițiu necesită, mai întâi de toate, o ordonare a lucrurilor, o succesiune în timp, un moment într-o zi, o zi într-o săptămână, o lună într-un an. Etica presupune exercițiu, regularitate, efort. Ea nu este o obligație noastră, ci o alegere personală, existențială. Adevărata filozofie este autodisciplină. Trebuie să ne confruntăm cu noi înșine și mai ales trebuie să iubim aceste exerciții, să le resimțim ca pe o nevoie, o sursă de îmbogățire, o necesitate. Orice persoană poate învăța o lecție de estetică a plăcerii din simplul fapt că hrana are drept scop potolirea foamei, băutura, remenirea de a stoi setea, iar casa are rolul de a ne proteja de intemperii și de agresivitatea luminii exterioare. Înainte de a începe să practicați un exercițiu, trebuie deci să vă asigurați că acesta nu se va transforma în suferință, ci va intensifica plăcerea și satisfacția după ce va fi însușit cum se cuvine. Mai întâi trebuie să aflăm de ce suntem capabili, apoi să ne luăm un angajament pentru o zi, pentru două, pentru o săptămână. Idealul ar fi pentru 28 de zile, perioadă după care corpul și mintea își vor fi însușit o obișnuință. Armonizarea disciplinei cu relaxarea a acțiunii cu este un antrenament dificil, dar pasionant, un exercițiu care cere o atenție susținută, dar fără de care nicio schimbare n-ar fi posibilă. Secretele unui bun exercițiu Secretul reușitei oricărui exercițiu este dozajul. Trebuie să ne ferim și de această dată de excese, ca să nu ne îmbolnăvim sau să ajungem la situații extreme. Un exercițiu, indiferent de natura lui, nu va fi eficient decât dacă e înțeles într-o manieră pozitivă, agreabilă și fructuoasă. Numai și numai atunci el va deveni necesar și va fi repetat cu regularitate. Corpul fizic nu trebuie să incomodeze activitatea mentală și trebuie să fie disponibil pentru cea intelectuală, pentru lectură, scris, de unde și scopul exercițiului. Câteva exerciții Exerciții pentru dimineață citat Dimineața, când ție e greu să te trezești, să te gândești la asta, te trezești ca să desfășori activitățile potrivite ție. Alții care își iubesc meseria se consumă muncind uneori fără să se îmbăieze și fără să mănânce. Iar tu prețuiești natura ta mai puțin decât își iubește gravorul meseria sau dansatorul arta. Marca Ureliu, Meditații Încă de la primele ore ale dimineții, stabiliți-vă programul pentru ziua care abia începe. Amintiți-vă scopul general pe care îl urmăriți prin acțiunile voastre. Spuneți-vă că vă îndreptați către propria perfecțiune. Ziua aceasta este o nouă etapă în viața pe care o trăiți. Acest tip de reflecții personale dau formă esteticii existenței voastre. Dacă aveți grijă să nu cădeți în capcana narcisismului, exerciții în timpul zilei, antrenați-vă rezistența fizică. Ca să deveniți cu adevărat activ, eforturile voastre trebuie să solicite corpul. Aveți curaj, fiți capabil să suferiți fără să vă plângeți, încercați să rezistați la frig și la oboseală și la foame. Acordați-i corpului vostru exact ce îi trebuie pentru a fi în stare bună. Din când în când, aplicați-vă un tratament mai dur pentru a suporta loviturile vieții atunci când ele vor apărea. Deprindeți moderația și răbdarea, rezistați în fața tentațiilor, așteptați câteva clipe înainte de a deschide un cadou, o scrisoare. Exerciții pentru seară Pregătiți-vă pentru noapte, analizând tot ce ați făcut în timpul zilei și purificați-vă astfel mintea. Refuzând să întoarceți pe toate părțile, chiar și numai pentru o seară, problemele care vă supără, veți avea un som mai liniștit. Faceți bilanțul lucrurilor pe care le-ați realizat, cum au fost ele, cum ar fi trebuit să fie, de ce n-au fost așa și ce concluzii puteți trage din asta. Apoi îndepliniți un ritual de purificare. Mirosiți un parfum, o floare, un bețișor parfumat, ascultați puțină muzică, faceți o baie și pregătiți-vă pentru un somn dulce, cerându-i nopții să vă aducă odihna și visele pe care vi le doriți. Sărăcie, frugalitate și detașare Citat Îmi amintesc de ziua în care, aflându-mă în Sahara, un beduin mi-a oferit un ceai dulce servit într-un pahar foarte mic. Îl pregătise ceremonios, pusese apa la fiert într-o veche cutie de conserve, la un foc aprins cu două-trei surcele. Avea un singur pahar, așa că mai întâi mi-a pregătit mie ceaiul și abia apoi când l-am terminat de băut și l-a pregătit pe al său. Din memoriile unui călător Sărăcia echivalează pentru numeroși mistici și gânditori din Occident și din Orient deopotrivă cu o virtute. Potrivit doctrinelor zen, termenul sărăcie nu semnifică doar lipsa banilor, ci totodată modestia și renunțarea la dorințele trecătoare. Gânditorul și scriitorul scoțian Thomas Carlyle realiza un studiu comparativ între sărăcie și filozofia așa-numită a vidului, ajungând la concluzia că trebuie să renunțăm la orice formă de dualitate. Carlyle călca în acest sens pe urmele unui preot dominican din secolul al XIII-lea, Meister Eckhart, care toată viața a predicat că lipsa oricăror bunuri materiale și acceptarea vidului sunt calea filozofiei existenței, un demers rațional, realist și totuși religios. Sărăcie la care făcea referire în predicile sale nu era una exterioară, adică materială, ci una de ordin interior. Mulți dintre noi au bani, însă trăiesc ca niște săraci și au pierdut entuziasmul, nu mai apreciază darurile vieții și nici măcar nu-și mai aduc aminte de bucuriile din tinerețe. Să nu-ți dorești nimic înseamnă că nu ești atașat de propriul ego, a nu se confunda cu dragostea de sine. Pentru Maester Eckhart, ca și pentru budiști, cauzele nefericirii umane sunt lăcomia, setea de avere și egoul. ul Toți acești maestri au în comun un singur concept, non-atașamentul. Scopul nostru ar fi în consecință nu acela de a avea, ci de a fi. Bineînțeles, este imposibil să nu avem nimic al nostru, căci am devenit dependenți de ceilalți. Așa cum explic filozoful și psihanalistul german Erich Fromm, să privești o floare înseamnă să trăiești la modul a fi, soculegi, înseamnă să trăiești la modul a avea. Un occidental, credea Carl Jung, nu poate înțelege budismul din cauza că societatea în care trăiește este centrată pe proprietate și dorință. Ecart, în această privință, este la fel de greu de înțeles ca filozofia zen sau poezia lui Basho. Conceptul japonez sei-hin, sei înseamnă curățenie, iar hin, frumusețe, Acordă mai multă importanță purității inimii decât bogăției materiale. Este motivul pentru care acum câteva secole clasa negustorilor era profund disprețuită în Japonia. Sărăcia În primul rând trebuie să dispunem de mijloacele pentru a trăi siguranța financiară, ca să ne putem păstra independența și demnitatea. De asemenea, trebuie să înțelegem că e mai suportabil să nu avem nimic decât să pierdem tot ce avem. Detașându-ne din punct de vedere material, ne detașăm psihic și deci spiritual. Toate acestea sunt posibile. Nimănui nu este mai ușor să îi spunem nu decât nou înșine Și atunci vor începe să ne placă limitarea și viața cumpătată Sărăcia voluntară poate, dacă este ajutată de gusturi simple Să se transforme apoi în bogăție Vom învăța treptat grația acestui stil de viață cum să evaluăm calitățile practice ale lucrurilor și nu valoarea lor pecuniară, să mâncăm doar ca să ne potolim foamea, să ne controlăm ca să ne domolim furia. Toate acestea sunt necesare dacă vrem să găsim pacea interioară. Trebuie, într-un fel, să ne părăsim pe noi înșine, și prin asta părăsim toate lucrurile. În mod paradoxal, tocmai cel care renunță la el însuși poate păstra tot ce își dorește, căci a renunțat la tot ce nu voia neapărat. E sărac acela care vrea mai mult, nu acela care are puțin. Cine se obișnuiește cu sărăcia este de fapt bogat. Sobrietatea este o sărăcie voluntară, iar măsura bogăției este ceea ce e necesar și suficient. Epicureismul are de altfel o origine ascetică. Niciun bun nu-l ajută pe posesorul lui dacă acesta n-a fost dinainte pregătit să-l piardă. Imaginați-vă că aveți doar un apartament un pat, o masă, un calculator, o bucătărie mică, bine dotată și câteva haine, fără bijuterii, cărți sau bibelouri, ați fi în iad sau în rai. Faceți exercițiul sărăciei. Practicați abstinența ca pe un soi de exercițiu la care să vă întoarceți din când în când și care vă permite să dați o formă nouă vieții voastre pentru a învăța să vă detașați suficient de bunurile care vă înconjoară. Trebuie să vă privați din când în când de lux pentru a nu fi nefericit în eventualitatea Că într-o zi soarta vă va lua totul. Trebuie pur și simplu să ne antrenăm pentru a fi fericiți. Trebuie să facem exercițiul sărăciei pentru a nu ne mai fi teamă de ea. Să bem cafea solubilă timp de o săptămână dacă consumăm de obicei cafea arabică de foarte bună calitate. Renunțarea oarbă e la fel de stupidă ca viața modernă, în plus e imposibil de dus la sfârșit. Putem totuși să ne străduim ca să găsim o cale de mijloc, un echilibru fericit între a vrea să prindem din zbor toate oportunitățile care apar și a sta cu brațele încrucișate. E suficient să nu ne atașăm decât de lucrurile cu adevărat importante. Întrebați-vă întotdeauna dacă ceea ce faceți merită o și ce vi se va întâmpla în cazul în care renunțați, indiferent dacă e vorba de o achiziție de ordin material, de un angajament profesional sau de o decizie familială. Minimalism, etică și religie. În deșert, rest nomazi care dețin numai lucruri strict necesare, ce le satisfac nevoile fundamentale, nu mania acumulării. Feriți-vă de religiile inflexibile și de virtuțile clamate sonor, mai ales dacă tot ce rămâne în urma contactului cu ele este formal și lipsit de viață. Nu e nevoie să aparțineți unei comunități anume pentru a duce o viață plină de compasiune și umilință. De asemenea, nu vom deveni simpli sau minimaliști, trăind ca un analfabet sau renunțând la orice formă de progres intelectual, ci din potrivă, lărgindu-ne universul de cunoaștere și comunicând cu lumea din jur. Căile care duc către modestie, onestitate și compasiune încep cu stilul nostru de viață. De ce să vrem mereu să fim cei mai buni, cei mai bogați, cei mai inteligenți? De ce să vrem mereu să-i strivim pe ceilalți cu erudiția noastră, cu puterea și cu banii noștri, Trăim simplu, cu puțin, Putem să contribuim la dispariția acestor nedreptăți, a conformismului țipător și de prost, gust, a prejudecăților și a convențiilor stupide. E mai confortabil să trăști într-o asceză rezonabilă decât într-o atitudine burgheză nedreaptă. În Japonia străveche exista printre altele, o artă care deveneau pustnici, locuiau în case modeste, mâncau frugal, aveau puține bunuri și trăiau departe de societate. Lucrurile adunate fără niciun scop sunt moarte. Nu trebuie deci să le acordăm mai multă atenție decât propriei noastre vieți, timpului și energiei noastre. A trăi simplu înseamnă nu doar a nemulțumi cu o masă frugală, înseamnă și a aspira la un nivel mai înalt de gândire și la un stil de viață superior. Asta presupune că trebuie să apreciem totul, să descoperim bucurii în lucrurile cele mai mărunte și mai banale, să profităm de tot ce ne este în cale. Dacă aveți trei mașini și vă simțiți nesatisfăcut, e probabil din cauza că sunteți tipul risipitor și vă lipsește capacitatea de a profita de ceea ce aveți. Atâtea plăceri gratuite ne apar în cale și noi nu știm să profităm de ele. Biblioteci cu mii și mii de cărți, păduri în care am putea face un picnic, lacuri în care să notăm programe de radioeducative. Risipă e atunci când avem lucruri de care nu profităm. Pentru că avem prea multe, trecem pe lângă nenumărate oportunități. Simplitatea e un echilibru. Presupune să știi să apreciezi lumea materială la justa evaluare. Să folosești cu înțelepciune banii, timpul și bunurile fizice. A trăi corect nu implică privațiuni. Pentru a avea o viață bună, e de ajuns să adoptăm o atitudine pozitivă în fața lipsurilor și să nu contăm pe lucrurile materiale ca să fim fericiți. Avem în noi atâtea bogății încă neexplorate destul înseamnă destul citat cel care crede că el însuși e suficient va avea întotdeauna suficient la oț sobrietatea este o manieră de a trăi inteligent, simplu și în același timp elegant ea poate fi rezumată într-un singur cuvânt magic suficient dacă aveți o definiție personală pentru suficient, veți fi fericit. Suficient ca să trăiți, suficient ca să mâncați, suficient ca să fiți mulțumit. Nu veți avea niciodată destul dacă doriți să vă satisfaceți toate nevoile. Echilibrul la jumătatea drumului dintre seninătate și intensitate, iată esența. Detașându-vă de lucruri, veți putea să vă desprindeți și de oameni, și de principiile lor sclerozante. Veți deveni astfel extrem de adaptabil la lucrurile exterioare, acceptând și primind totul cu bucurie. Orice formă de atașament Poate dispărea numai atunci când totul a fost abandonat și respins din interior. În consecință, fiecare acțiune poate să fie dictată de circumstanțe. Idealul ar fi să nu ne atașăm de nimic și să nu depindem de nimeni, să ne mulțumim să acționăm cu o preocupare umilă pentru perfecțiune atunci nu va mai conta ce avem de pierdut, ci mai degrabă ce avem de câștigat. Ne putem atinge scopul concentrându-ne pe ceea ce este esențial, frumos și desăvârșit. Renunțarea Detașarea este rodul renunțării, iar renunțarea e cea din condiție pentru a ajunge la detașare. Ar trebui să fim preocupați mai ales de dobândirea unei cunoașteri spirituale profunde, însă noi ne irosim timpul, viața și energia prețioasă pe acumularea de obiecte, posesiuni, pe căutarea plăcerii în mâncare, băutură, emoții puternice... Vrem mereu să obținem mai mult, să avem mai mult timp și uităm că puterea și cunoașterea se află în lăuntrul fiecăruia dintre noi. Cea mai dificilă e renunțarea. Pentru a învăța să renunțăm, adică să alegem renunțarea, trebuie să ne stabilim obiective rezonabile. Dacă vrem să ajungem departe, trebuie să începem pe îndelete, fără să ne epuizăm rezervele. După aceea, trebuie să învățăm să profităm de propriile noastre eșecuri pentru a evolua. Renunțarea și detașarea nu se dobândesc în câteva zile și nici abandonând toate posesiunile materiale. Adevărata renunțare se află în lăuntrul propriei ființe. Conștiința umană are nevoie de perioade de asimilare și de perioade de pregătire. Multe lucruri nu pot fi asimilate instantaneu pentru că nu fac parte din conștiința noastră decât de puțină vreme. Cuvintele eu, al meu, a mea, ale mele ne încântă și ne robesc, căci cuprind tot ce ne îmbogățește prin acumulare, bani, putere sau statut social și echivalează cu verbele a lua, a vrea, a strânge. Desigur, acestea sunt impulsuri umane firești, dar a fi om înseamnă și a fi în căutarea fericirii în altă parte... Odată ce vă veți fi antrenat mentalul să graviteze în jurul ideii de non-dependență, veți obține tot ce vă doriți de la viață și veți vedea lumea într-un mod mult mai optimist. Secretul e unul singur: antrenați-vă! În prima parte a vieții e important să ne bucurăm de toate plăcerile. Să avem tot ce ne dorim, să experimentăm. Vom putea atunci să înțelegem că renunțarea este o plăcere și că liniștea sufletească depinde de altceva decât de toate acele mici plăceri cotidiene. Economisiți-vă energia. Regăsiți-vă energia, această pulsiune naturală. Citat Sufletul, această scânteie albăstruie care se deplasează cu o viteză de necrezut, ca o lumină electrică. Ioghinul era capabil să-și desprindă sufletul de corp, el venind și plecând după bunul său plac. Teofil Gotie, romanul mumiei. Închipuiți-vă că energia circulă în vostru ca un curent de apă. Toate excesele devin obstacole în calea ei. A înlătura ceea ce este deprisos nu presupune privațiuni, negare, sărăcie. Din potrivă, înseamnă mai mult spațiu, mai multă claritate și lejeritate. Energia se câștigă, nu se irosește prin intermediul ideilor. Abandonați așadar orice judecată de valoare. Nu acordați prea multă importanță lucrurilor și întâmplărilor. Contradicțiile inerente vieții sunt o risipă de forțe și provoacă durere. Înlăturarea a tot ce este deprisos înseamnă nu doar spațiu sau timp câștigat, înseamnă și combaterea acestei stări emoționale, fizice și morale statice care ne limitează, ne seacă, ne împiedică să acționăm. Riscăm să ne îndepărtăm de esențial, la care nu vom fi niciodată în stare să ajungem dacă suntem prea distrași. Dacă fiecare dintre noi are propria lui energie, de ce nu o simte toată lumea? Adevărul e că dispunem cu toții de o anumită energie Însă activitatea ocupă un loc atât de important în viața noastră de zi cu zi încât nu o mai observăm Aerul e încărcat de electricitate, mașinile produc electricitate și o transmit prin diverse canale Omul trăiește datorită unui alt soi de energie, ciul, așa cum îl numesc chinezii Datorită acestei energii, el se poate mișca, poate gândi și trăi. Totul, inclusiv obiectele, oamenii, arta, îmbrăcămintea, hrana, totul în jurul nostru afectează cantitatea de energie pe care o deținem. Viața este o succesiune de senzații și un lanț vechi de credințe, care constituie energii la fel de reale în lumea mentală, precum este energia fizică în lumea materială. Fiecare își trăiește viața conform al cătuirii ființei sale. O persoană este proiecția diferitelor sale emanații și activități, însă mintea e vehiculul materiei. Știința contemporană a materiei, nu face altceva decât să întărească ceea ce Orientul ne-a spus dintotdeauna. Totul este o iluzie. În China, taoistii aveau drept scop să obțină un nivel mai ridicat de energie fizică și spirituală. Având în vedere că trupul este guvernat de mental, putem să ne schimbăm, dacă vrem cu adevărat, este o chestiune de concentrare a propriilor forțe psihice. Corpul omenesc e o antenă pentru Qi. Noțiunea de Qi vine din China și a fost descoperită de taoiști care studiau învățăturile împăratului Galben și ale lui Lao Tzu ca și secretele lor. Legătura noastră cu universul i-a preocupat pe cercetătorii din toate domeniile medicină, religie, psihologie, filozofie, fizică. Fizica modernă recunoaște în prezent că tot universul este energie care pulsează și care s-a reconstituit și s-a concretizat în configurații materiale în momente anume ale istoriei. În acest sens, materia este doar un mediu prin care pot fi observate schemele și densitățile energiei. Totul pe pământ, de la valurile mării la sistemul nostru nervos, formează o energie globală pe care o numim generic viață. Tipurile diferite de medicină alternativă, acupunctură, homeopatie, biofeedback, masaj, deschid calea către câmpurile energetice, electrice, magnetice, mentale, psihice, dincolo de limitele arbitrare ale corpului nostru. Suntem o sumă imensă de energie perturbată. Iată motivul pentru care orientalii au crezut mereu că ar trebui să refacem această pulsație naturală, care e de fapt esența noastră. Ne luptăm, fugim, ne predăm. Cu alte cuvinte, ne dilatăm să ne contactăm energia. Când grijile cotidiene, furile și frustrările ne consumă energetic, este esențial să înțelegem cât de importante sunt gândurile și emoțiile noastre. Am putea astfel să tratăm boblile și să explicăm producerea unor miracole, însă numai cu condiția să învățăm să trăim în prezent. Încrederea, libertatea și bucuria sunt așadar primordiale. Controlați-vă energia, citat, nu trebuie să percepem o persoană ca pe un corp fizic, ci ca pe un curent de energie vitală, mișima. Îndreptați-vă spre ceea ce vă aduce satisfacție, bogăție interioară și libertate. Putem spune cu ușurință care sunt activitățile, lucrurile, ideile, gândurile pe care le asociem cu aceste calități. Când definiți cu claritate ceea ce vă doriți și de ce, înseamnă că știți să ascultați vocea interioară care vă îndrumă. De aceea este atât de bine să ne gândim și să visăm la lucrurile pe care ni le dorim. Putem să vorbim ore întregi fără să obosim despre ceea ce ne pasionează. Aceste subiecte de conversație ne fascinează, ne inspiră, ne fac să fim noi înșine, ceea ce ne dă o formă de energie pe care o numim bucurie sau entuziasm. În științele oculte nu există credință oarbă, ci doar cunoaștere. Numai mintea bine-antrenată e capabilă să perceapă corect realitatea. Puterea ei este nelimitată. Mintea controlează materia atunci când ne folosim forțele din plin. Dacă vrem să avem acces la mai multă energie, trebuie așadar ca trupul să fie într-o formă perfectă, căci el susține mentalul. Păstrați-vă rezervele de energie. O minte extenuată și un corp cu o sănătate șubredă merg mână-n mână atâta vreme cât nu veți dovedi frugalitate, nu vă veți menține trupul suplu și relaxat, nu veți trăi cu simplitate, nu îl veți respecta pe celălalt, și nici natura nu veți putea avea o sănătate de fier, nu vă veți putea controla ansietățile, nu veți putea avea o viață fericită. Ayurveda, teoria medicinei indiene, susține că mintea are o influență puternică asupra corpului și că absența bolii depinde atât de gradul de conștiință pe care îl putem atinge la nivel mental, cât și de echilibrul pe care încercăm să-l stabilim. Ciul și entuziasmul. Lăsați deoparte negativismul pentru a vă consacra întreaga energie lucrurilor pe care vi le doriți cu adevărat. Acum 2600 de ani, la OT, Spunea că trupul nostru este alcătuit din particule infime legate unele de altele prin energie. El credea că mintea este un agent secret care acționează asupra corpului și îl ține în viață. În consecință, Lao Tzu recomanda hrănirea ciului și sporirea energiei. Nu vă cultivați gustul pentru lucrurile triste, spunea el chiar dacă sunt frumoase. În China Antică nu existau nici melodii melancolice sau vesele, nici armonii capabile să stârnească emoții. Muzica avea rolul de a-l vindeca pe om și a-l din punct de vedere spiritual. Entuziasmul este acel sentiment care ne incită la acțiune. E o formă de energie foarte puternică pe care ar trebui să o cultivăm cât mai mult cu putință. Dar cum am putea oare să fim entuziaști când trupul ne e bolnav? Oamenii sănătoși sunt în general cei care iubesc viața și plăcerile ei. Unul dintre secretele pentru care putem avea o astfel de viață este rememorarea cât mai vie a celor mai frumoase clipe ale existenței, a momentelor care ne-au purtat într-o altă dimensiune Nu vi s-a întâmplat niciodată să fiți trist fără vreun motiv anume și apoi să primiți un telefon de la un prieten care vă invită la o plimbare Uitați într-o secundă de melancolie și viața e din nou aici numai și numai pentru voi. Alegeți-vă cu grijă prietenii, muzica, lecturile. În zilele noastre am devenit prea pasivi și acceptăm prea ușor tot ce ne impun radioul, televiziunea, presa scrisă și moda. Un singur lucru este adevărat, viața trăită bine. Dar viața trăită bine presupune vitalitate și dragoste de viață. Ciul în viața de zi cu zi Transformările prin care trece corpul sunt necesare purificării sale și ne ajută să-i păstrăm intactă esența. Pentru aceasta trebuie să menținem curate canalele de transmisie. Sângele impur este cauza majorității bolilor. Alimentele au la rândul lor propriul coeficient de vibrație energetice. Prea multă mâncare blochează energia. Mișcați-vă, masați-vă, meditați, respirați. Nu neglijați somnia. Somniferele sunt doar un paliativ și în cazul în care nu aveți un sistem nervos iremediabil afectat, trebuie să încercați să aflați care e motivul pentru care somnul întârzie să apară. Fără somn, fără măcar câteva ore de somn adânc, nu putem trăi bine. Insomnia este cauzată de cele mai multe ori de un blocaj al ciului, care, dacă e împiedicat să circule liber prin organism, se acumulează în anumite puncte. Rezultă astfel un plus de energie în diverse părți ale corpului, mai ales la nivelul creierului, care, fiind prea solicitat, nu-și poate găsi calmul. De aceea, câteva exerciții de yoga sau plimbările favorizează circulația ciului și permit repartizarea uniformă a acestui organism. Și apa este foarte importantă în ceea ce privește energia. Ionii negativi care se gotsesc în concentrații mari în atmosferă pe malul apelor curgătoare au un rol esențial în refacerea energetică. De altfel, chinezii sunt convinși că apa e sacră și că transportă o energie vitală. În concluzie, călătoriți, trăiți. Citat. Atâta vreme cât oamenii vor continua să călătorească în state îndepărtate și izolate, unde vor găsi o cameră mică în care să-și petreacă noaptea, Atâta vreme cât va fi o plăcere pentru ei să folosească transportul în comun și să-și încrucișeze drumurile cu negustorii ambulanți, vor afla mângâiere în lucrurile cele mai neînsemnate. Alexandra, David, Nil, Lampa Înțelepciunii Ocupațiile sedentare duc la depresie, la spline existențial și la disoluție Lăsați lumina și gândurile plăcute să ajungă până în colțurile cele mai întunecate ale minții voastre. Încercați să vă reinterpretați trecutul într-o lumină mai bună și nu vă mai întrebați de ce trăiți. Este o întrebare fără răspuns. Întrebați-vă mai degrabă ce așteptări are viața de la voi. Schimbați peisajele, chipurile, clima. Micile excursii reîmprospătează gândirea și starea de spirit, călătoriile calmează, ușurează, regenerează. Cum am putea să fim liberi dacă rămânem legați de casa noastră ca o stridie de stânca ei, pradă rutinei și plictisului? Plecați pentru propria voastră plăcere! Nu pentru a vă întoarce acasă cu suvenire de doi bani bucata și gata să faceți comparații șovine. Un creion și un carnetel în geanta voastră sunt de ajuns. Mulți oameni se tem de instabilitate, alții detestă situațiile fixe lipsite de surprize, iar altora nu le place ca două zile să semene una cu alta. Însă un drum poate fi fascinant, tocmai pentru că nu știm unde duce. Ce bucurie să pleci spre o destinație necunoscută, fără constrângeri sau îndatoriri, cu un bagaj minuscul și tot universul la dispoziție. Să găsești mulțumirea în simplul fapt de a fi acolo, fără nimeni sau nimic altceva, Fermecați de frumusețea peisajelor, de chipurile noi. Aceste noi sfere vor lăsa urmă de neșters în sufletul vostru. Râdeți, fiți fericiți! Râsul este necesar. El ne purifică pe dinăuntru. În anumite spitale din India, râsul e folosit ca o formă de terapie. Râsul vă scapă de riduri și ajută diversele emoții suprimate să iasă din nou la suprafață. Cine nu râde niciodată e cu siguranță bolnav. Concentrați-vă asupra momentului prezent. E suficient de bogat prin sine însuși. Spuneți-vă că toate trec, chiar și grijile și nefericirile și că nimic nu este permanent. Alcătuiți o listă cu lucrurile care vă fac plăcere. Străduiți-vă să vă faceți cel puțin o mică bucurie pe zi. Lucrați în grădină, gătiți, plimbați-vă, beți ceaiul preferat în timp ce răuțăiți o felie de pâine prăjită. Creați un obiect pe care să-l puteți admira apoi. O tavă de biscuiți, o grădină, un dulap aranjat Impecabil! Bucuria de a trăi depinde de lucrurile mărunte și nu trebuie să renunțăm la libertate, la modestie sau la amabilitate. Fericirea este un exercițiu fizic și mental pe care îl facem în fiecare clip a vieții. O luptă continuă! Trebuie să știm cum să ne apărăm de orice... Să ne facem din viață un adăpost, să știm că acolo unde se poate trăi, se poate trăi bine. Obiectivul nostru ar trebui să se rezume nu la urmăria acumularea de bunuri efemere, ci la a ne găsi fericirea și binele ultim în sufletul și în mintea noastră, la a fi liber și a ne crea propria a existenței. Totul poate să ne facă fericiți. În fiecare clipă senină ne împlinim, ne permitem să fim tot mai mult noi înșine. Multe gesturi mici din viața de toate zilele poate fi o sursă de fericire. Să scrii o scrisoare, să organizezi o cină între prieteni, să faci ordine într-un dulap. Dacă aveți visuri pentru viitor, înseamnă că încă mai credeți în propriile forțe. Atâta vreme cât continuăm să trăim, avem alegeri de făcut. Oamenii care se cred săraci sau nefericiți nu își cultivă imaginația și lasă să moară în ei nenumărate lucruri care ar putea fi frumoase și profunde. Găsiți liniștea în lăuntrul vostru, citat. E fericit cel care crede că e fericit. Tot ce am eu, e cu mine. Stilpon din Megara, secolul III înainte de Hristos, discipola lui Socrate. Nicăieri altundeva omul nu-și găsește mai multă liniște și izolare decât în propriul său suflet. Mai ales dacă posedă forul său interior aceste noțiuni asupra cărora îi e de ajuns să se aplece pentru a dobândi pe dată o seninătate desăvârșită. Așteptați-vă și la lucrurile, Acceptați viața și zâmbiți. Acceptați inevitabilul cu resemnare și grație. Și spuneți-vă că pe undeva asta vă ajută. Evitați ce puteți evita și înfruntați restul cu răbdare și hotărâre. A accepta mental, cea mai nefericită variantă cu putință, ne ajută să scăpăm de îndoială, de speranțele false, de îngrijorări. Când ne spunem că totul e pierdut, înseamnă că urmează să câștigăm ceva. Faptul că nu acceptăm viața așa cum este ea ne împiedică să evoluăm. Într-o singură zi suntem deopotrivă discipoli și maieștri. Înțelepciunea constă în a ști ce să faci într-un moment anume. Când vom renunța să ne mai opunem inevitabilului, vom putea în sfârșit să trăim din plin. Acceptați nefericirea fără a încerca să o negați și descoperiți frumusețea oriunde v-ați afla. Treziți-vă de vreme și faceți mișcare ca cei vârstnici din Beijing, pe care îi mai putem vedea și astăzi, practicând Qigong, în parcurile din oraș. Trăiți, după cum vă e firea, în ritmul anotimpurilor. Marca Aureliu ne sfătuia meditațiile sale să evocăm unele, dintre persoanele cărora le datorăm un lucru sau altul și care au fost într-un fel modelele noastre. Persoane care ne-au oferit elementele cu ajutorul cărora ne-am cize la comportamentul și principiile de conduită. Citat nu e vorba despre posibilitatea de a alege între diferitele tipuri de existență care îi sunt propuse. Din potrivă, trebuie să-i se spună omului că nu are de ales și că în această perspectivă panoramică pe care o are asupra lumii, trebuie să înțeleagă bine că toate splendorile care pot fi găsite în cer, Totul este strâns legat de miile, de suferințe ale corpului și sufletului, de războaie, de jafuri, de moarte și de durere. Cine știe de ce trebuie să se bucure, a atins punctul suprem. Încheiat citatul. Viață și moartea. Citat. Esențialul nu e să trăiești. Ci să trăiești bine. Platon, Criton. Singurul mod de a trăi cu adevărat este să apreciem fiecare clipă. Conștientizarea faptului că urmează să ne stingem ca o lumânare ne obligă să profităm la maximum și să facem astfel încât să trăim cumpătat, adevărat și având mereu minte sentimentul propriilor limite. Astfel putem dobândi pacea mentală care ne pregătește chiar și pentru ceea ce e mai rău, de unde și liberarea energiei. Din moment ce avem un timp limitat pe acest pământ, trebuie să-l trăim cât mai fericit cu putință în condițiile date. Faceți primul pas, apoi următorul, dar nu priviți nici prea mult în față, nici prea mult în urmă. A trăi la urma urmelor nu înseamnă doar a mânca, a dormi și a ne petrece timpul așa cum putem. Cu toții ar trebui să aspirăm la un singur lucru, să fim noi înșine. Adesea ne punem prea multe întrebări legate de sensul vieții, ca să ne dăm seama apoi că răspunsul nu stă în cuvinte, ci în acele momente în care am uitat care era întrebarea. Scopurile, ambițiile noastre nu sunt decât substitute, o sublimare a senzației de a trăi. În fiecare etapă a dezvoltării noastre spirituale, corpul este cel mai bun aliat pe care îl avem. Cu cât o persoană are o viață mai plină de spiritualitate, cu atât știe mai bine să trăiască în prezent și mai profund în propriul său corp. Trebuie să acceptăm în viață o anumită doză de nebunie, să nu căutăm mereu cauzalitatea și să primim cu brațele deschise misterul. Cine a avut un vis frumos, spunea Henry Miller, nu se va plânge niciodată că și-a pierdut vremea. E bucuros că ce a participat la o experiență care i-a înălțat și i-a înfrumusețat realitatea. În secolul al XIX-lea, Occidentalii au început pentru prima dată să confunde spiritul cu intelectul. Nu au mai făcut diferența dintre minte și suflet Sufletul are nevoie de plăcere, așa cum mintea are nevoie de idei și corpul de mâncare Beți șampanie, studiați filozofiile New Age și trăiți fiecare minut ca și cum ar fi ultimul Nu putem fi fericiți decât dacă instinctele naturale ne sunt satisfăcute pe deplin Luați viața așa cum vine Lăsându-vă în voia zilelor A nopților și a notimpurilor. Iubițomenirea în infinita ei Diversitate Baloanele de săpun ale fericirii false Se sparg în fața durerii provocate De pierderea cuiva drag Însă o viață fericită presupune să ne apropie din ce în ce mai mult de desăvârșire. Aveți grijă de sănătatea voastră și străduiți-vă să păstrați echilibrul între minte și emoții. Treptat pierderile și moartea nu vi se vor mai părea nici mai mult, nici mai puțin importante decât câștigurile și viața. A trăi este o artă care își atinge punctul maxim atunci când omul nu mai este nevoit să muncească pentru a supraviețui. Generația noastră va vedea din ce în ce mai multe persoane care vor ajunge la vârsta de 100, 105, 110 ani. A venit deci vremea să ne pregătim pentru acești ani minunați care ne așteaptă și să facem astfel încât să întrunim toate condițiile necesare pentru a-i trăi din plin. Nu vă abandonați visurile și, ca să fiți fericit, duceți o viață cât mai simplă. Sfârșit.